Nem! Néztat fogom magam zokon benni? Én csak goldba járok, sajnos kocsmában van. nem. Nem! Hey, Feljancsi, Elég! Milyen a Jánossal. A Spirit FM 87.6-on és az interneten! Mit kérlek már, hogy Mindenki eljött Ha én ablak volnék Akkor a nagy Nem remél hogy bár a lényeget Még nem érthetem Amíg nem éltél Héz éveket, hogy történjen bármi, de még élünk, és meghalunk, mi egy vérből valók, vagyunk. Mint a leszakított hadokló virág, mint az ötmillió magyar, akit nem hallanak világ. Mag, mi többé nem ered Ha nem vigyázol ránk Olyanok leszünk Mi is elküled, és bár a lényeget Még nem értheted Ha még nem éltél Nehéz éveket Feszélnek. Ha kifeszélnek, haragosabb volnék, akkor lennék boldog, ha kifeszítenének, s nem lennék játéka mindenféle célnök. <Színt> De aztán 7 a huszáros hajrával zárom. Mondanám, hogy zárjuk, de ebben a formában nem igaz, mert önökre ma kizárólag passzívan számítok. Ma 2020. május 22-én pénteken egy perccel 418 előtt ez a a csi minden, amit az aznakról tudni kell, vagy érdemes, a hallgatók, a nézők, a netezők, valamint Fiala János 14 éven Aliaknak nem felette, és csak igen korlátozott mértékben ajánlott termék megjelenítésekkel tele tűzdel műsora, Egy virtuális jelentés egy árbockosárból abban az érdekből, abból az érdekből, hogy meg lehessen különböztetni fontos, a fontos talattól. Két órát aludtam, ez majd szerintem elsősorban a délutánomra fogja rányolni a mélyegét, 9 óráig nagyon fog igyekezni. Egymást az alábbi riport alanyok követik, ha felveszik a telefont. Mencer Tamás, külgyminisztérium és bonyolult nevi államtitkár, Navracsis Tibor, Korva, Csaba, az úló polgármesterem, a Balás, szintén nagyon bonyolult államtitkár. Lehet. Ma két nagyon bonyolult nevű vagy titulussal rendelkező államtitkárral beszélgetek. Te vagy az egyik. A másik pedig Füljes balázs. A péntek az rettenetesen beszorított nap, de neked egyedül ez a jó, úgyhogy nagyjából távirati stílusban fogunk beszélgetni nagyon fontos dolgokról. Mentzer Tamás a Nemzetközi Koordinációért felelős akciócsoport élén van. Őt a tájékoztatásért és Magyarország nemzetközi megjelenéséért felelős államtitkár, ezt nem kell, hogy visszamondjad. Én azt adtam neked házi feladatul, hogy ha ezt lehet egyáltalán így fogalmazni, hogy beszéljünk a turizmusról, beszéljünk, a munkaerővándorlásról, de mindenféleképpen beszéljünk ennek örvén, hogy ilyen szépen fejezem ki magam két óra alvás után, a határokról. Magyarországnak ugye különböző tengerek és óceánok nem mossák a partjait. északon azt mondja, hogy van Szlovákia, akkor aztán megyünk arrébb, akkor ott van Ausztria. Ugye pont az órajárással. is meg egy pillanatra. Igen. Ennél az első résznél, hogyha lehetséges. Mert mert valóban köszönhetően annak, hogy, hogy a védekezés első fázisa sikeres volt, most lehet arról beszélni, hogy persze megfontoltan és szigorú menetrend szerint, de milyen enyhítő intézkedéseket lehet, lehet bevezetni, és akkor itt jön, itt jön fel, amit te is említesz, ugye a határkérdés az országok közötti átjárhatóság. Kevés érdeket. ilyen mondatra lesz alkalmad? Rendben, a helyzet ugyanis jelenti. az, hogy ugye az ember azt feltételezné naívul, és nem külügyminiszteri államtitkárként, hogy kölcsönösség van. De ha jól tudom, akkor legalább két országgal kapcsolatban sincs kölcsönösség. Jelen pillanatban szlovákok és osztrákok úgy jöhetnek Magyarországra, ahogy magyarok nem mehetnek se Szlovákiába, se Ausztriába. Csak félig igaz, csak félig igaz, és ott sem minden ok nélkül Szlovákiával kapcsolatban az a helyzet, hogy valóban a szlovák kormány úgy döntött, hogy lehetővé tette a szlovák állampolgároknak, hogy szomszédos országokba átmenjenek egy napra úgy, hogyha hazamennek, mennek, akkor nem kell karantén. Valamint ha menni. Valamint, kitöltenek ő. egy kérdőívet. Igen, és mi itt lehetővé tettük azt, hogy hozzánk pedig, mint Szlovákiával szomszédos országba bejöhetnek szlovák állampolgárok, karanténkötelezettség nélkül, ennek egészen egy szóka van nevezetesen a családi családszagok találkozása. Számos olyan magyar család van, amely családnak, vagy amely családból családtagok a felvidéken élnek, és így, hogy ők be tudnak jönni, és itt nem kell karanténba menniük, és egy nap után vissza tudnak menni, és hogy sem kell karanténba menni, így lehetővé válik a családszagok találkozása. Tehát megvan ennek az oka a szovák viszonylatban. Osztrák viszonylatban... Áj, áj, helyzet... áj, áj, áj, áj, ilyen könnyen nem szabadulsz, csak a fele, és a magyarok miért nem mentnek szlovákiába? Ha kölcsönösséget mondod ebben az értelemben, akkor, akkor valóban itt még jelenleg nem tart a helyzet, de ettől még, mint ahogyan a, remélem az előző mondatommal sikerült világosan elmondanom, nekünk okunk az, hogy okunk van arra, hogy beengedjük. Én ezt értem, az de ahogy vannak a szlovákoknak magyar rokonai, így a magyaroknak is vannak szlovákok rokonai, figyelj Tamás, lehet, mi, lehet, mi majdnem barátok vagyunk, úgyhogy ebből adódóan te ebben a műsorban csak akkor kerülsz kinos helyzetbe, hogyha azt te én idézed nem, elő. Én uh, ezt nem, nem, nem is tartottam legkevésbé is, különösen nem péntek reggel, Péntek az ember már a, a kinosság a kín, a érzését levet küldi a magában, stropa? mert hétkezben volt is. De nem erről van szó, hanem a kérdés természetesen lehet jogos, de attól még ez egy járványhelyzet pillanatnyilag is amelyben lépésről lépésre. Figyelj, nem szeretném szebben fejezni ki magamat a kelleténél, de ez a szemipermeábilis hártya egyik irányba erre ezt a másik irányba nem. Mikor mehetnek magyarok, akár 24 órára, akár hosszabb időre, akár csak a szlovákok Magyarországra, Magyarországról Egy Szlovákiába, mert hogy előttem lévő paraméteres meg a legkülönbözőbb ilyen, folyóiratok ilyen típusú, arra hivatkoznak, hogy ebben rövidesen lesz változás. Ilyen, ilyen lehetséges, mert ilyen típusú tárgyalások is zajlanak folyamat legközelebb a jövő héten lesz tárgyalás, a szlovák, a magyar, az osztrák, a cseh külügyminiszter között, hogy lépésről lépésre haladnak és folyamatosan tárgyalnak egymással, hogy mi lehet a következő lépés. Pillanatnyilag ott tartunk, hogy szlovák állampolgársággal el lehet jönni országba, nekünk pedig jól felfogott a volt arra, hogy ezeket az állampolgákat egynapos látogatásra, karanténkötelezettség nélkül beengedjük. Értem, van -e egy, egy, egy mondatos éjtés. magyarázat arra, hogy ez mi nem kölcsönös? Lehet, hogy lesz kölcsönös, de a tárgyalások következő fázisában lehet erről szó. De mi nem akarjuk, vagy a szlovákok? Nem, tartít még a tárgyalás. Jó, rendben van, akkor ez egy olyan kemény tojás, ami még a lágyfajás állapotban van. Ők ha, ők hosszú, tehát, azért, jó, értem, tehát akkor akkor megyük, megyük, akkor mégis egy picit górcsőt, Hoz egy ország kormánya egy döntést. Azt, hogy ők, azt hogy ők, jó, akkor megpróbálom az én fejembe és kicsit lassabban áll össze a pénteki Winchester, de akkor megpróbálom elmondani, talán úgyhogy érthetővé válik. A, a szlovák kormány hozott egy döntést arról, hogy kiengedi a saját országának állampolgárait. Értelemszerűen ennél a döntésnél a szlovák kormánynak senki mással nem kellett konzultálnia, így a magyar kormány al sem, mert ezt a döntést meghozta. Az egy másik kérdés, hogy ez a döntés önmagában még Így. nem segíti Igen. a szlovák állampolgárokat, ha egy másik ország hmm. ezeket az állampolgárokat nem engedi be. Ezt a döntést pedig a szomszédos országok hozzák meg a jó, magyarul az a válaszod, hogy ezt a kérdést alapvetően a kormányhoz kell intéznem, és nem a külügyminisztériumhoz. Ne, ne, akkor ne. nem sikerült de De tökéletesen, nem erre, nem de tökéletesen hiszen maga, az... maga a történet az, hogy a miniszterelnök ezt már korábban bejelentette úgy, hogy arról írt is a szaksajtó, hogy ez közben Magyarországon nem egyeztették. Később megtörtént az egyeztetés, és ennek ez a részfázisa. Répfázis, így van. Így Kíván. így. Ez, így. Ez, ez. Jó, menjünk hát akkor szóval arra, ar... Menjünk fordítva, mint az óra, mert az pont jó. Ha én azt jól tudom, földrajz nem erősségem, de talán ennyire még megy, jön Ausztrianus. Úgy tudom, hogy az osztrákok is ma már bejöhetnek hozzánk, míg mi ugyanilyen módon nem tudunk kimenni, legfejbb idénymunkások, meg akik ingáznak. Ehhez nekik fel kell mutatni egy talán négy napnál nem idősebb COVID-tesztnek valami okiratát, hogy. Ez egyébként mit fogadtok el, mint valami papírterről fogalmam nincs, mert fogadtok el, mert fogad el a hatóság, de itt átadnám a szót és a képet. De ez, ne, ez annyiban az a origója vagy az első pontja nem igaz, hogy Ausztriába is be lehet utazni, magyar állampolgárnak is lehet utazni. De nem turista utazni, célból. De, de turista célból is be lehet utazni, négy nem régebbi koronavírus testtel. Igen. Tehát itt ez eddig is így volt, ilyen értelemben ez egy kölcsönösség, tehát nem június 15-től a... van ez a határidő? Nem, nem. Négy napnál nem régebbi. Oké, okay, mit, eh, mit tudjon ez a tesztet? Kiállítsa ki? ki? Hát, ezt a ilyen típusú tesztet, vagy tesztnél a, a magán, illetőleg az állami eh, szektorban történő tesztelés is megfelelő, hogy most ha tőlem most tesznek a, a specifikációt... Nem, nem, az nem az azt nem, nem akartam. tudni. állod el nekem, elnézést, hogy kicsit olyan vagyok, mint az ügy, és csak a rövid idő. Azt olvasom, hogy nem ellenőriznek a határon, csak szúrópróbaszerűen, ha viszont ezt a papírt nem találják, akkor lehet jönni vissza haza. Igen, tehát az osztrákok, ugye azt vezették be, hogy a folyamatos ellenőrzés szúrópróbaszerű ellenőrzésre váltják, viszont a szabályokon nem enyhítettek egyelőre és nem változtattak. Tehát valóban szükség van négy napnál nem régebbi tesztre, de az ellenőrzés a szúrópróbaszerűre váltott. Jó, Tamás, akkor azért tisztában vagy azzal, hogy szembe megyünk a Magyar Tárvíratú irodával, amely azt állítja, hogy mától negatív teszttel beléphetnek Magyarországra az osztrákok? Nem, hát miért mennénk szembe. Mert ez mától, mától van, te pedig azt mondod, hogy ez nem az, má... osztrákok azok, az osztrákok azok mától léphetnek, én azt mondom, hogy Ausztriába lehetett eddig is belépni. Jó, ja, hogy az osztrákok léphetnek, korgu. jó, jó, jó, oké, rendben van a könyv, igen, igen, tiszta. Mi mióta mehetünk oda? A magyar állam, ja ez, a, a, a, az így, is, ez így is volt már hosszú ideje, hogy Ausztriába be lehetett lépni, csak kellett nem régi, négy napnál nem régebbi koronavírus teszteni. És a, az osztrákoknál szintén ugyanilyen tesztet kell, tehát az osztrákoknak is ugyanilyen tesztel kell rendelkezniük. Ha be akarnak ide jönni. Ott is szúrópróbaszerű vizsgálat van, vagy minden turistától kérnek ilyet? Már hogy kik? A határőrök. A magyarok, vagy az osztrákok? Hát a, az, osztrákok az osztrákok Az osztrákok szúrópróbaszerű ellenőrzésre váltottak, hogy és mi? a magyar oldalon a, a, a, az ellenőrzés az a szúróprogresszor, vagy nem, nem tudok arról, hogy a szúróprogresszor változott volna, de ebbe a madországos rendőrfőkapitány meg kéne kérdeznem az egész fontos információ. Jön yeah, Szlovénia. Szlovéniával egyelőre ilyen típusú nem nem tudok beszámolni. Ott, ott tegnap volt egyeztetés a két külügyminiszter között arról, hogy, hogy hogyan lehet tovább lépni, és itt is a, a, a rendőrfőkapitányok fogják a, az ilyen típusú egyeztetést folytatni, úgyhogy ott egyelőre is tartunk. Szlovénia két oldalú alapon lépeget előre, és ebben a két oldalú alapú előrelépegetésben Horvátország volt az első partnere, de minek utána úgy ítélik meg a hatós, szlovén hatóságok, hogy a járványhelyzet Magyarországon is megfelelő, és hatóságok megfelelően kezelték. Második helyen, mint ahogy a tegnapi külügyminiszter tárgyalás is mutatja, Magyarországgal kezdtek egyeztetést. Szerbia Várj egy picit. De akkor mehetünk Horvátországhoz Horvátországban ott az a helyzet, hogy, hogy a Horvátországban kiemelten is fontos a, a turizmus. Értelemszerűen a horvátok különösen is érdekeltek abban, hogy amit lehet azt a turista szezonból megmentsenek. Így Horvátországban most be lehet utazni akkor, hogyha az embernek van tulajdona, gondolok itt ingatlanra vagy hajóra, és akkor is, hogyha ha a szállásfoglalása van, ezt a horváthatóságok elfogadják. Ez be kell mutatni. Igen, igen, igen, igen. Úgyhogy Horvátországgal, Horvátországgal ez a helyzet. Szerbia. Ez én papírom vonatkozás... azt mondja, hogy a péntektől vírusteszt és korlátozások nélkül léphetnek be Szerbiába, haza és külföldre vonatkozás Szerbia vonatkozásában... Tegnap hozott döntést a szerv kormány. Én még este is kaptam tájékoztatásokat, de ezeket már nem tudtam kellően tüzetesen átnézni ahhoz, hogy neked erről most pontosan beszámoljak. Ezt a, azt a mondani, ezt a honlapunkon, mint egyébként minden más országot. Ide vissza fogok mondani, térni, a Románia. A Románia vonatkozásában. Egyelőre érdemi változás olyan értelemben, hogy, hogy beutazás, ott szigorú szabályok vannak, tehát ott a, a, az enyhítések, azok egyelőre még várhatnak, magukra turistaként nem tudsz beutazni, az ingázás az megoldott, és üzletemberként is bizonyos feltételek mellett be lehet utazni. Egyébként is főszabályként azt hogy tud látni kell az előző időszakban, azt mondom, hogy a, a teherforozás az, az működött, Folyam, Jóformán folyamatosan az elmúlt időszakban is, egyébként a többi országban is alapvetően aztán az ingázást tettük lehetővé lépésről lépésre, hiszen az a, a megélhetés jelenti az ingázóknak és ugye most vannak a további, a további ezek, ezeken. Ugye nem kicsit bonyolult, mert ugye olyan dolgokkal egészül ez ki, hogy átléphetik a határt és mentesülnek a hatósági házi karantén alól azok a román állampolgárok, akik a Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtérről repülnek tovább, vagy gépük Magyarországra érkezik, és innen indulnak haza. Az őket szállító buszok, vagy kisbuszok, kis csak a kijelölt benzinkutakon és pihenőhelyeken állhatnak meg, a reptére utasokat szállító gép 24 Egyen. órán belül a belépés helye szerinti határát el a tranzitautóbuszokkal utazóknak az utazáshoz szükséges. Legrövidebb időn bel a kijelölt útvonal el kell Magyarországot. Igen, most a tranzitállásról beszélt, ami, ami szintén ö, ö, lehetséges volt eddig is. Ennek nagyjából egy fél fokkal talán egyszerűbben, mint a szakzsorgon, amit felolvasta. Az a lényege, hogyha valakit tranzitálni szeretne, tehát átutazni szeretne Magyarországon, itt most nem hanem hanem személyforgalomról van szó, akkor akár, e, e, ha légi jön be, akkor is ez megoldható, és ha a gépkocsival akkor is e, kijelölt e, útvonalak voltak, kijelölt megálló helyek, ahogyan -e, a, a szabályban is benne van, át tudott haladni Magyarországon, akkor, hogyha a szabályokat betartotta, és a kijelölt útvonalon Utolsó kérdés, kérdés ebben élt utas utolsó előtti jövő héten, szintén, ugye? Igyekszünk. Hogy... Hogy, igen, igen. igen hogy beszéljünk a biztonságról, már mint nem az utas biztonságról, hanem az biztonságról. Valójában azok az információk, amelyek ma 2020. május 22-én 7 óra 29 perckor állnak, azok egyáltalán nem biztos, hogy 7 óra 31 perckor is állnak, mert történhet bármilyen bejelentés partner részéről és Magyarországon is történhet változás ezekre hogyan lehet odafigyelni, beleért vagy akár az utazás alatt, tehát amikor valaki elindul Budapestről a határa, az, az utazási idő alatt is történhet változás, ez most ilyen idő, ezzel milyen mértékben kell számolni, és mennyire valószínű, hogy az aktuális változást az ember egyébként milyen hollapon követheti? Hát én azért azt remélem, hogy a jelenlegi helyzetben olyan gyors változás nem történik, hogyha valaki tervez valamit, akkor, akkor néhány órán belül ö, ö, olyan változás történik, amit alap, alapvetően meghiúsítja, nem kizárható természetesen. Ö, és ö, egyébként a kérdésed annyiban is teljesen jogos, hogy bár most a szigorú menetrend mellett történő enyhítésekről beszélünk arra, azért nem árt felhívni a figyelmet, hogy ez továbbra is egy olyan vírus, ami ellen nincsen vakcina, itt tehát a dolog, és uh, ami, aminél továbbra se tudja senki egészen biztosan, hogy nyáron mi fog bele történni, és őszem mi fog bele történni. Most mivel nincs idő itt a virológusok véleményét behoztabban, nem mennék vele, de ott is van többfajta vélemény. Hol lehet követni? Hol a hallott? virológusok véleményét? Ja, ja. ne, ne, ne, ne, ne. A, a, az ilyen dolgokat, az utazási dolgokat a pont. Nagyon szépen köszönöm a tájékoztatást, kellemes hétvégét, Próbál meg magad és aztán a jövő héten, pénteken vagy más napon majd megmondod, hogy melyik jó, tovább fárasztjuk egymást. Rendben köszönöm, Szia! Önök Mentszertamást hallották, ezt bekapcsolom, ezt kikapcsolom. Jó van Én péntekre teljesen tropa leszek, hát még hogyha az ember két órát alszik, akkor az egyéppen nem különösebben tesz jót neki. De ez a két óra, ez valójában azért van, mert hogy olyan mértékben érzelmileg és intellektuálisan leszek feldolva, vagy képtelen vagyok elaludni, tehát nem, nem szúnyogok hadával, vagy mint egyszerem, kolokás felújítás volt, rám dőltek a könyvek, reggel arra ébredtem, hogy elindult felem, ez nem sok hiányzott, hogy agyonnyomjon, hanem ilyen mértékben foglalkoztat olyan periódus, mint ami most van, az én életemben még nem volt, és feltétlenül nem is lesz. Jó eggyen. Gondolom, ezzel ön is így van, Navracis úr. Mármint azzal, hogy, hogy, hogy maga... Váldó. Tehát ez, ez a Igen. brüsszeli, amiről sajnos nem lesz időnk beszélni, mert annyi más van, ez a brüsszeli biciklisában maga nevében, egy párhatlan dolog. Ugye? Azért gondoltam, hogy meghírom. Sajnos, vagy hál' Istennek vannak ennél fontosabb dolgok, vagy legalábbis a műsorom szempontjából, vagy az érdeklődők szempontjából fontosabb dolgok. Átkötésként a mencer Tamással folytatott beszélgetéshez azt a dolgozatot idézném, amit egyébként Máté Ríko Zsuzsanna írt még április 29-én ez a kiszedi le és kiviszi haza vagy Európa élelmiszeripari ellátási lánca, ami ugye arról szól, hogy vendégmunkások nélkül nem megy, eh, amiről annak idején még talán a 80-as években egészen elképesztő lengyel filmek készültek, talán még Jeremy Irons főszereplésével, eh, hogy lengyel vendégmunkások hogy újítanak fel lakást Londonban, de mint kiderül, román vendégmunkások nélkül ott rohadt a termés, például Angliában és más országokban is, Franciaországban is felhívást kell közzétenni. És ha bár ebben benne van kicsit Kelet-Európának Kelet a másodosztálya, mármint úgy az első osztály így vesz igénybe a másodosztályt, um, van neki egy diszkrét bálya már mint a történetnek. Különös arra két dologra, hogy ugye ezek a vendégmunkások bonyolult, hogy visszamenjenek, másrésztről pedig nem is akarnak, harmad mennek, de nem kellő számban. Igen, hát ugye itt a, a helyzet, mert azért ilyen mindig volt, tehát a, a, az országon belül is volt ilyen, hogy a mezőgazdasági munkákra az ország egyik részéről, átmennek a másik részére. Fogalmazhatunk úgy, hogy egységes munkaerőpiacon belül ez egy megszokott jelenség. A problémát most az okozta, hogy egy, a, a koronavírus járvány egy kicsit olyan helyzetet hozott, mint mondjuk Magyarország esetében mondjuk Zala megyét lezárták volna, és ezért az oda ment Nógrádi, vagy a, a Nógrádi munkások nem tudnak Zalába menni, vagy az ott lévő Nógrádi munkások nem tudnának hazamenni. Tehát gyakorlatilag egy működő, többé-kevésbé egységes munkaerőpiacot vágott teljesen ketté egy, ez a, az a járvány. illetve a járványra adott kormányzati reakciók. Itt valamit az is benne van, amit ön kevésbé tartott fontosnak, számomra azonban fontos, hogy ugye ezek olyan munkák, amelyet az egyenes, derekú és nagymúltán rendelkező nyugat-európai kollégák nem végeznek el, és az egyenes, derekú és másféleképpen múltú kelet-európaiakra szeretnék hagyni ezt a munkát, akik most nem, nem vannak jelen kellő számban. Hát tudjuk hozzá, hogy az egyenes, derekú nyugat-európaiak is elvégezték korábban, csak aztán pénzük lett. Így? A pénzükért pedig mert tudták venni a nevegyenes derekú, nem csak kelet-európaiakat, hanem Magreb, meg egyéb térségből származókat is. Tehát itt, itt ez, egy, ez egy működő üzleti konstrukció volt. Szerintem egyébként, ha, ha a munkaerőpiac Nemzeti feldaraboltsága fennmaradt hosszabb távon. Ugye ez azért nem kis mértékben függ attól, hogy a sokak által jósolt második hullám, a harmadik hullán, mikor, milyen ütemben érkeznek. De ha vissza kell szoknunk arra, hogy, hogy Európa, az Európai Unió nem egy egységes munkaerőpiac, hanem nemzeti határokkal által a akkor ez könnyen lehet, hogy mondjuk Franciaország vagy Angliába is visszaáll az az eredeti, hogy országon belül próbálnak maguknak találni olyan munkaerőt, aki nem annyira egyenes nevekú foglalkozók akkor itt. Um, ez volt az előétel, és két főétel van. Az egyik a Trianoni szerződés napja Románia új nemzeti ünnepe bevezetéssel, a Nem az Én Nagykároly díjam, és mindaz, ami mögötte van, freit után szabadon. A másik pedig természetesen a Visszatérésre Készen című dolgozat amely az Európai Unió gazdasági megsegítésével kapcsolatos. Fejtsük fel, mind a kettőre nagyjából egy tucat perc jut, juthat 13 vagy 14 és sokkal több nem. Sajtóhírek szerint a holnapi nap folyamán, írta 20-án, Klaus Johannes Román köztársaság elnök Áhenben kaphatja az idei nagykáró díjat, ahogy tudom, ő ezt meg is kapta, csak nem történt meg a ceremónia, ugye ez ugyanúgy elmarad, mint ahogy elmarad meg annyi ceremónia a vírus járvány miatt, de maga az, az adományozó a közelmúlt eseményei miatt nem gondolta meg magát, tehát maga az odaítélés megtörtént, csak Effektíve az átadás nem történt meg. Tehát olvasom tovább. Alhempben kaphatja az idei nagykároly díjat, írta Navracsics és Tibor 20-án még feltételes módban. Az a Klaus Johannes kapja meg az egyik legnagyobb tekintélyű európai díjat, aki három héttel ezelőtt a legszélsőségesebb sovinizmus hangján szólt az eddigi magyar közösségről, annak törekvéseiről. Az Európai Bizottság volt tagjaként, volt oktatási, kulturális, ifjúsági és sportügyi biztosként elkötelezett európaiként határozottan tiltakozom a kuratórium döntése ellen, és elképzelhetetlennek tartom, hogy az általam támogatott Európában Klaus Johannes ilyen díjat kapjon. Tegyük hozzá, hogy én nem vagyok felkészült, de igyekeztem felkészülni, ugye ez egy olyan díj, amelyet már tavaly decemberben odaítéltek neki, és kicsit olyan már elnézést a profán fogalmazásért, mint a 11-es, amit nem vonnak vissza, annyiban rossz a fogalmazás, hogy a 11-es elkövetése után már nem nagyon tud következni semmi, ám ezen december 14-i esemény után, amikor bejelentették, hogy ő fogja kapni a nagykárói díjat, hát akkor még ugye nagyjából január, február, március, április, május 5 hónap volt, és ez az öt hónap, mint az önírása is mutatja, elvileg gyakorlatilag megfelelő rész aláhuzandó, hozott, hozhatott olyat, ami alapján meggondolhatták volna magukat, ám ők nem gondolták meg a Hozzá kell tenni, hogy ez egy nagyon nagy jelentőségű díj, Európában ennek különleges értéke van, és ön ezzel kapcsolatban fejtette ki azt, amit egyébként ez a kuratúrium nem így gondolt. Ez volt a bevezető, most ön jön. Én tulajdonképpen mindent leírtam itt, amikor leírtam. Én, én, én öt évig nem ezért dolgoztam. Tehát uh, én megértem, hogy ezt a kuratórium meg, meghozta az előző év végére, a döntés, de az átadás mégse történt meg. Tehát hogyha az előző év végén megkörténik maga az átadás is, akkor legfélebb szomorúan konstatálhatjuk, hogy Káos Johan érdemtelenné vált a Nagy Károly díjra attól függetlenül, hogy egyébként ő akkor érdemes volt -e, vagy nem, én abban nem kívánom beleszólni. De ez egy olyan nyilvánvaló megszegése a, hogy az európai civilizációs normázat. Nem nyilvánvaló, mert vannak ilyen politikusok, tesznek érte, nem kapnak Nagy Károly díjat. A nagy Károly díj számomra, ugye éppen a névadóból adódóan is, a, annak a fajta európai szellemnek a... A jelképe, amely függetlenül attól, hogy jobboldali, baloldali, nem tudom én, író politikus kikapja, ugye magyarok közül, ha jól emlékszem, én nem néztem utána, de emlékeztem, Korágy György és, és, és Horngyúl a kapta. Így, így jó, jó. Ah, ahhoz képest, hogy nem nézett utána, igen, ugye megkapta Antonio Guterres. 19-18-ban Emmanuel Macron kapta meg, 16-ban Ferenc pápa, 1990-ben Horngyúl, és Korágy György is kapott ilyen díjat, igen. igen. Mint mind csupa olyan emberek, akiknek le, nem tudom, nézeteivel lehet vitatkozni, vagy egy-egy dologan lehet De az európai elkötelezettségük és a mások iránti megbecsülésüket azért nem lehetett szerintem elvitatni. Klaus Johannisnak az elmúlt egy hónapban két olyan támadásra is volt a magyar közösség ellen, amit egyébként az román diszkrimináció ellenes tanácsi is pénzbüntetésre méltónak talált Független, hogy aholta meg... fellebbezett. Rendben, ez ez így van, van igen. Amely egyrészt nekem pozitív árnyalatot ad a roman, román demokráciáról alkotott képemről, másrészt viszont uh, alapvetően megkérdezi Klausi a uh, alkalmasságát erre a díra. Nem, én, én úgy gondolom, hogy aki, és nem csak én gondolom egyébként, mert én is aztán utána néztem, a német sajtóban is meglehetősen nagy vihart kavart ez a döntés. Már pedig azt igazán nem mondhatjuk, hogy a német sajtó különösebben a magyar barát lenne az utóbbi, az utóbbi időkben, de, de azért az elmondható, hogy, hogy egy köztársasági elnök részéről egy ilyen támadás. Képzeljük el, amint a magyar köztársasági elnök ilyen Ilyen szavakkal, ilyen élességgel megszámadja egy Magyarországon élő bármilyen nemzetiséget, bármilyen nemzetiséget, hát legyen szó akár a ruténekről, vagy én nem tudom, az ukrán népcsoportról is. Mi is oda botrány lenne abból, és, és én joggal gondolnám, hogy olyan európai botrány is lenne belőle, ha azt a magyar köztársaság ilyen tette volna, ami alapján még ha föl is lenne szerjesztő, de nem kaphatná meg a kár igen. Én elképesztőnek tartom a történetet. Elképesztőnek tartom, én, és azért is fáj nekem, mert ebben a műsorban is, meg egyébként is én szoktam pontosan amellett érvelni, hogy értsük meg azt is, hogyha nyugatiak nem annyira tájékozottak Kelet-Európával kapcsolatban ez a mi dolgunk, hogy felhívjuk Kelet-Európai Kelet-Európai specialitásaira a nyugatiak figyelmét, és ehhez képest most egy, ahogy nem, a nyugati naivitás, vagy bornírtság egy olyan, eklatás példájával találkozunk, ami szerintem felháborít, és ezért gondoltam, hogy akkor billentyűzetet ragadok. A diszkrimináció ellenes tanács nagy szavazat többséggel 6-1 arányban gyűlölt Melixitnek minősítette azt, amit mondott, a bírságot pedig 5-1 arányban szavazták meg, hogy hol lett a hetediktok, ezt kérdezze meg. Jóhannis viszont politikai indítatásnak tartotta a döntést, hasonláláspontot fogalmazott meg a miniszterelnökök egyben az államfő pártjának, a PNL-nek az elnöke is. Reagált az esetre Jürgen Linden. Áhenváros Nagy Károly diát menedzseli alapítványának az elnöke is idézem. Johannisnak ugyanis tennap kellett volna átvenni az elismerést, amelyet a Német Város az igazságosság, a kisebbségek és a kulturális sokszínűség védelmének harcosaként idélt oda tavaly decemberben a német nemzetiségű román elnöknek. A diátadást a járvány miatt halasztják, ám az alapítvány elnöke egyértelművé tette, hogy nem marad el. A némes sajtó is élesen támadta Johannis kielentését, de minden szent Johannis egyik napról a másikra, biztosan nem lett nacionalista. Hát, de hát igen, jó. Ezzel nem tudok bicsitálni. Ön mondott egy mondatot néhány perccel ezelőtt, és nekem viszonylag magnetofon agyam van, de nem mindig tökéletesen működik, amikor a nyugat-európaiak gondolkodását minősítette, amikor azt mondja ez a nyugat-európai ember, konkrétan Jürgen Linden, akit nem áll módonban ismerni, és ez kölcsönös. Hogy Johannes egyik napról a másikra biztosan nem lett nacionalista, és ezt nyilvánvalóan azért mondja, mert pontosan tudja azt, amiről miketten beszélgetünk, olvassa a német sajtót és valószínűleg ebből kapcsolatban tudja, hogy mi történt az elmúlt hetekben Romániában. Mi lehet annak az oka? Mi annak a logikája? Milyen észjárás mentén történik az, hogy egy ilyen díjat, amit odaítélt egy kuratórium, az elmúlt napok hetek eseményei kapcsán nem vonnak vissza. Ez rossz fényt vetne valamire, vagy ne akarjak találgatni, majd találgat ön? Hát, hogy őszinte legyen, nem, nem tudom. Tehát gondolom én, hogy, hogy ez egy, azért ott is gondolom, hogy komoly vitát váltott ki a kuratóriumon belül, hogy most mi legyen. Ők szerintem, én... Abszolút találgatók, azt mondanám, hogy úgy dönthetek, hogy ne teremtsünk precedens, mert akkor ki tudja, hogy mi következik utána. Tartsunk ki a döntésünk mellett, és akkor majd meglátjuk, hogy mi lesz. Mondom, ez nekem egy kicsit úgy tűnik, hogy ez. De persze, jó, én is, én is szívesen elhiszem, hogy Claus Johannes nem lett nacionalista. Pártya azért, Pártjának vannak erősen nacionalista megnyilvánulásai, de akkor mit kezdjek azokkal a mondatokkal, amiket elmondott? Úgy, hogy egyébként, ahogyan ön is idézte a nagykárói díjat, egyébként a nemzetiségi, kulturális sokszínűség ápolásáért és képviseletéért kapja. Hogy jönnek ezek? És nem akarok abban a rossz ízű viccelődésbe belemenni, hogy akkor helyettesítsük be a magyar kisebbséget más kisebbséggel. És akkor mit szólt volna az európai közvélemény? Mert nem akarok oda elmenni, hogy mi vagyunk Európa bár, és belünkbe meg lehet tenni, ugye úgyis trianon, száz és a többé. Igen. De, de hát ez is, ez is egy ilyen hogy felmerülő kérdés, hogy akkor tehát a magyart, a magyar közösség ellen ilyen útszéli hangon támadást intézni, az nem jelent nacionalizmust. Egy más nemzetiséggel szemben az nacionalizmus jelent, rasszizmus jelent, sovinizmus jelent, akkor hogyan... Teljesen jogos kérdés feltevések, ezekre én nem fogok tudni válaszolni. És igen, hát én is csak tehát igen. Azt kérdezem Öntől, hogy mennyire maradt magára Magyarországon és a nemzetközi térben a tiltakozásával, vagy milyen neves társai vannak, tudtá, ha? Nem tudom, én nem, tehát ö, nem tudok róla, hogy bárki hogy mondjam, nem azért tiltakoztam, hogy, hogy... Nem, ez eszembe sütött. Igen, nem, csak azért mondom, hogy hogy nem is figyeltem, hogy rajtam kívül valaki tiltakozott-e, én úgy gondoltam, lehet, hogy nem szólaltam volna meg, ha nem lettem volna az Európai Bizottság oktatási, kulturális, ifjúsági és sportügyi biztosak, és mint kulturális biztos. Tehát mint egykori szépen, magyar miniszterelnök helyettes nem lett volna úgy érintett, mint Európai Uniós biztos? Vagy más az érintettsége? Ugyanúgy lettem volna érintett, csak a, én úgy gondolom, hogy ez a magyar, hogy más dolga lett volna megszólalni. Tehát én, uh -huh. én, mint egykor volt magyar miniszterelnök helyettes, nem, nem szól, mert volt partizán, tehát most ez <gül> így, így így nem szólalok meg. Mert van egy kormány, Jó, de rendben van egy nagyon nekem, én tökéletesen értem, amit mond. Még nem dolgozik az álmosság, vagy ha dolgozik, akkor feldob. Hogy tételezzük fel azt a történelmi egyetlen szituációt, vegyük, hogy ön még biztos. E mit próbálna elérni az Unióban a tekintetben, hogy megszólaljon a bizottság, vagy hogy ez a történet itt ne álljon meg? Tenne bármit, annál többet, mint most? Hát látja, ez, egy, ez, ez eszembe jutott, amikor a felhívást ö, ö, fogalmaztam, hogy hála a jó égnek, nem vagyok most biztos, mert így sokkal szabadabban bánhatok az egyébként nem létező puha Mert hogy ugye arról beszél, hogy a bizottság egységes álláspontot képvisel, és hogyha az elnök így azt van. mondja, hogy navraci Csit, akkor maga csit. Így van. így van, mert akkor valószínűleg a kollégiumvitára kollégium bevittem volna, elmondtam volna, hogy mi van, és valószínű, hogy a végeredmény az lett volna, hogy hát, hát bizony, ez nem szép, ez nem szép dolog, mert nem helyes dolog. De mindenki követel hibákat ebből, Jó, ez a történet lehet, nekem azért nagyon tetszik, mert számomra az elvi kérdések azok mindennek fölött valók. Még akkor is, amikor azt mondja nekem egy praktikus ember, hogy fia lesz most nem a pitte pillanatod, mert süllyed a hajó és most azt az elvi kérdéseid azok itt ebben életekbe fognak kerülni. De azt kérdezem öntől, hogy... Ez az elvi kérdés, vajon a bizottságot mennyire foglalkoztatja, és mennyire van bennük az, hogy a hétköznapi praxis e fölött van és közben azt mondják önnek, hogy érts meg Tibor, igazad van, de. Tehát, hogyha netán ön biztos lenne, akkor nagyjából ezt érzékelni e Én szerintem ezt érzékelném. A bizottságban nem tudom, hogy ugye mostanit nem tudom, de annak idején ez egyértelműen érezhető volt, ahogyan az Európai Unióban is Általában érezhető ez, hogy, hogy milyen erősen, óvatosan kezelik kezelnek minden információt, ami, ami Keletről, Kelet-Európából jön, és különösen nagy óvatossággal kezelik azokat a dolgokat, amelyek nemcsak Kelet- vagy Közép-Európából jönnek, de ráadásul a nemzetiségi, etnikai közösségekkel kapcsolatos ügyek is. Itt a nyugat-európaiak érzik, hogy, hogy nem nem mozognak otthonosan. Tehát azért az a, a, a nyugat-európai politikai elit e, kollektív memóriájában, ha van ilyen, rögzült, e, hogy az első világháború után itt ők valami, valamit olyat tettek, aminek következtében nem elrendeződtek a dolgok, hanem felborzolottak. És ebből adódóan ők, ha nem is pontosan tudják, hogy mi az, ami, amit, amit elrontottak, hogy mit kellene csinálni, de mindennel nagyon óvatosak. Tehát szerintem el akarnák simítani, és el is akarják simítani. Erre vonatkozik szerintem minden ilyen szándék és akarat. De mit, vett elé, mit vett elő önmagában az a tény, hogy a trianoni szerződés napja Románia új nemzeti ünnepelett? Hát... Mit vett ez elő egyébként konkrétan negyedikére? Szerintem Kelemen honnan zseniálisan, zseniálisan fogalmazta meg. Ez inkább beszél a román állam önbizalom hiányáról, mint, mint, mint, mint hogy jelentős dolog. Tehát, hogy mondjam, érdekes, de nem túl értékes esemény szerintem. Hogy mit vett elő? Hát az lesz, hogy az egész Románia szerte, ugye mindenhol kiteszik a román nemzeti zászlót, ami egyébként is kint van mindenhol, nem tudom, hogy valaki mostanában járt Romániában, akkor láthatja, hogy elképesztő gyakorlatilag mindenhol, ahova ki lehet ülni, román zászlót. ott kint van a román zászló, És ez, ez, ez lehet. Én, én akkor jártam ugye többször, amikor éppen a 100 éves, a, a, az egyesülés száz éves éppordulóját ünnepelték, és... Akkor is ez volt. Szerintem ez lesz, a, a, Az erdélyi magyar közösség az én tapasztalatom szerint az elmúlt száz évben olyan, olyan vitalitást és olyan, olyan rezisztenciát vett fel, amit ez biztos, hogy nem tud kikezdeni. Ez biztos. A második fejezet az előke után, hogy volt előétel, első főjétel, második főétel, függetlenül, hogy most szó idézőjeles értelemben az ön dolgozata május 20-áról, az két nap ezelőtt volt, visszatérésre készen, amely ugye arról szól, hogy a koronavírus járvány tépázta Európa gazdaságilag hogyan próbál megújulni, és erről már a múlt héten beszéltünk hogyan kerül a jövő finanszírozásába egy alapvetően német de másodlagosan francia javaslatra létrejött gazdaságmegsegítő terv. Igen, ami azt a... egyben ön azt is látja, hogy habár ez számtalan sebből vérzik, vagy sámtalan vérzésből semzik. mégis azt mutatja, hogy az Európai Unió kezd visszatérni a normális kerékvágásba a szónak abban az értelmében, hogy alkalmakat ragad meg ahhoz, hogy közös tervet hozzon létre az Unió számára. Igen, és itt jön egy érdekes fordulat, ugye ez éppen a, a, a tegnap előtt este, tegnapi nap történése, hogy hogy azok a bizonyos, akik, ugye ez egy hosszabb történet, olyan, mint egy, mint egy teleregény, tehát van ennek előzménye is, ez a bizonyos eurókötvényes történet, Igen. fukarok, tücskök, amiről már írtam szintén korábban, Lefogta. és ráadásul ugye szinte ennek a ennek az írásnak a publikálásával kis ilyen egy időben, jelentkezett a német-francia kezdeményezés, amely gyakorlatilag 500 milliárd euró elképesztő mennyiségi pénzt, tehát nem is a forintban, forintban kifejezhető mennyiségű pénzről van ez. Szó, szóval 500 milliárd eurót szánna Európa, ilyen európai gazdaság élénkítése vagy gazdasági papraállítása, aminek elsősorban Olaszország lenne a kedvezményezetje, ami egyfajta a sajátos Európa kötvényszerű, ám mégsem eurókötvény pénzügyi megoldás lenne, és amire az osztrákok, a dánok és a hollandok, tehát ez a bizonyos kukarok, ha fogalmazhatunk, valíciózusan, <gül> rögtön azt mondták, hogy hát azért csak óvatosan-óvatosan nem kellene itt pénzzel bombázni a déle-európai gazdaságukat. Tehát ugyanazok a frontvonalak ismét kinyíltak, ami egy kicsit azt mutatja, Jól, hogy nem jól szimbolizálja, fogalmazunk így azt, hogy azért itt, itt valójában egy mély válságról van szó. Tehát, miközben van egy akarat, hogy közösen kezeljék ezt a, ezt a problémát, és az Európai Bizottság pedig álljon az élére a válságkezelésnek, a tagállamok közül fogalmazunk úgy, hogy a, a befizető tagállamoknak egy kicsit elegük van már abból, hogy ők, ahogy ők érzik, ők finanszírozzák az Európai Unió egyes gazdaságainak szerkezeti és, és, és pénzügyi problémáit. Ennek milyen fogadása kéne, hogy legyen, vagy ez bele kéne, hogy épüljön a következő 7 év költségvetésébe? Itt alapvetően ez beépülne a következő hét éves közövetében. Annak mikor éve. kéne megszületnie? Hát, ugye, ott ott a, ez ugye az pont arról nem Nemes Gáborra, hogy ön, amikor még biztos volt, ön arról beszélt, hogy ez már tavaly létrejöhetett volna, létrejöhetett, még, létrejöhetett volna még idén, de se tavaly, se idén eddig nem jött létre. Ennek mikorra kéne meglennie? A mi ambíció, tehát az előző bizottság ambíciója Günther Öttinger volt akkor egyébként ezért a felelős, hogy ezt lehetőség szerint a 2019-es európai parlamenti választás előtt fogadja el az európai hát parlament és a tanács. Ezért mi, tehát az akkori bizottság 2018 májusára, 18 májusára, tehát több mint két évvel ezelőtt elkészítette a végleges tervezetét. Ebben volt ugye az Erasmus megduplázása. Igen, én nagyon büszke volt. Így van, itt, van. Na most ez akkor az Európai Parlament azt mondta, meg a tanács is azt mondta, hogy hát itt már az Európai Parlamenti választás előtt nem lenne jó, hogyha elfogadnák, mert ugye az új Európai Parlament hát ha más akar, a másnak van és Mi mondtuk, hogy ha az 19 május-júniusig, tehát az LP választásokig nem születik meg, akkor az a probléma, hogy nagyon nagy a veszélye annak, hogy elcsúszik, mert ennek 2021 január 1-én hatályba kellene lépnie, tehát mint egy hat és fél hónap múlva, vagy két uh -huh. hónap múlva. Ez pont a hatályba németeknek kellene. a fennhatóság alatt fog megszületni. Ke Kell, hogy kell, vagy kellene, hogy megszülötsem. Mert innentől kezdve ez egy nagyon-nagyon-nagyon ez feszített tempójú uh, dolog lesz. Igen, hát ez, ez sokat gondolt először, a német elnökség alatt kell megszületni, ennek nem csak elsődleges szövegjelentése van. Hogy Jó, elég, ide még hogy visszatérünk, de... de annak érdekében, hogy keretes szerkezetűek legyen, legyünk, és én nagyon élvezem az önnel való beszélgetést, mert hát nagyon élvezem, hogy az embernek a legkülönbözőbb dolgokra nyílik ablak a mentzertamással, önáltal, ön után csavával, majd Fürjes Balázsával. Én nagyon szeretem ezt a házat, amelyből én, ha nem lépek ki, akkor is vannak ablakok, amelynek kinyitásával a világ feltárulkozik. De milyen? kritika érte, ugye az uniót a koronavírus járvány megjelentekor egyenvek között Navracis Tibor szájából is, amikor ugye arról volt szó, hogy mennyire képtelen volt az unió azt a folyamatot kezelni, mennyire képtelen volt az élére állni, hogy ezt a folyamatot vezesse, és gyakorlatilag nem csak amiatt, mert tagállami hatáskör, hanem azért, mert az egyes tagállamok érezték a realitást. Ennek következtében az egyes tagállamok hoztak olyan intézeti, amelyekkel alapvetően az volt a probléma, hogy mitán nem koordinálták ezeket, hát elég zűrzavart okozott közlekedésben, egy és ugye én most konkrétan a határok lezárásáról beszélek. Ezt ugye többi kevésbé jól foglaltam össze. Igen, igen. Na most az a kérdés, kedves életékes elvtárs, hogy ön hogyan viszonyul ahhoz, hogy nagyjából többé-kevésbé hasonlóan történik a megszűnése is, amivel kapcsolatban lehet, hogy az embernek nem lehetett volna illúziója, de pont arról beszélgettem röviden Mencer Tamással, mert igyekeztem pontosan felhívni hogy például Szlovákiával kapcsolatban most jöhetnek ide szlovákok, de nem mehetnek ugyanilyen alapon magyarok Szlovákiába, és ez csak egy apró részlet és érdekesség ahhoz képest, ami egész Európát jellemzi, beleértve, hogy ami 2020. május 22-én 7 óra 59 perckor igaz, ki tudja, hogy fél 9-kor is igaz lesz-e még. Igen. Hát ugyanaz, tehát a, ez az, amire az Európai Bizottság egyébként azt mondja, hogy lám-lám ez a helyzet, amikor nem engeditek az uniós intézményeket működni, hanem nemzeti... Jó, de ez ugye azt mutatja, az... hogy az elmúlt hetek e tekintetben nem hoztak változást. Tehát amíg nem ön hoztam. ugye írhatta azt, hogy visszatérésre készen, e tekintetben pont ugyanaz történik, mint ami történt az elején. Gantzeg Igen, ez, ez így van, Visszatörtént... így, így, ez így van, abszolút így van. Ez, akkor megint utalnék arra, mivel már hosszú tört vissza a mi beszélgetés folyamunk, hogy annak idején még biztosként én mindig azzal próbáltam meg kivédeni a bizottság túlhatalmával kapcsolatos vádakat, hogy a bizottságnak nem tud túlhatalma lenni, mert a tagállamokon múlik, hogy mennyire, mennyire tud cselekülni. Igen, de most ugye én egyben ezzel vissza. párhuzamosan azt is állítom, hogy kezelhető szűrzavar van, de mind a két szónak jelentősége van. Igen, Ez hogy mondjam, hivatalosan úgy szokták foglalkozni, hogy a kormányközi megoldás. Igen, igen, igen, igen, igen. Igen, igen. Tehát a kezelhető igen, is a kormányközi megállapodás, értem, tehát ezek szinonimák. Annyi van szinonimák, hogy van ugye a nemzetközi kapcsolatok elméletének, az ugyanazt realista elmélet, amelyik azt mondja, hogy a nemzetközi kapcsolatokban nem struktúrált rend, hanem anarchia van. <hállt> És... E nincsenek szabályok, nincsenek olyan egyértelmű szabályok, mint mondjuk egy belső jogrendben, tehát mondjuk a magyar jogrendben, hanem, hanem a diplomáciában ugye mindenki próbálja érvényesíteni az érdekeit. Most ezt klasszikusan, tehát egy, e e ezt látjuk, hogy itt egy, valóban egy diplomáciai játék van az Európai Unión belül is. Az Európai Unió gyakorlatilag ebben a tekintetben széthullott nemzeti megoldásokra. A, a bizottság ezt próbálja valahogyan összehúzni. Ez a a von beszéd, amit én idézek, az, az pontosan egy olyan e, lépés akarna lenni, amely, amely megpróbál egy európai választ. Látt, ez furcsa, el, nagyon furcsa, mert az önnel folytatott beszélgetés azt e, sugallja nekem, hogy valójában az, amiről beszélünk, a gazdasági terv is olyan, mint ez a kormányközi megállapodás, csak egészen más folyamat, hiszen e, a fukarok és a két nagy azért gyakorlatilag a saját igája alá akarja hajtani a többieket, és e tekintetben kormányközi megállapodás, ha nem is konkrét kormányok, de különböző konglomerátumok között. Hát, hogy ez hogy tényleg a saját igájukba akarja, tehát a hollandok szerintem éppen azt akarják, hogy őket hagyják békén. Öh, ők nem akarnak. Tehát ők úgy gondolják, a hollandok... De a német-franciák német viszont igen. Igen, a német-francia, ők ugye azt, és erről meg is jelentő nagy jó elemzés, hogy, a, lemzés, hogy a, a német politikai elit azért akarja annyira Olaszországot megsegíteni, mert a német autóiparnak az észak-olasz beszállítók mennyire fontos a hogy Ha ők csődbe jutok, akkor az a német autóipar. Tehát van egy fokozatosan kialakuló egymásra utaltság az európai gazdaságok között. És ebben már elé nehéz szétszállazni azt, hogy Németország amúgy is olyan nagy és olyan erős, hogyha ő akar valamit, akkor ez nagyon nehéz eldönteni, hogy ez most csak őneki jó, vagy azáltal, hogy őneki jó, azáltal egész Európának jó. Nem tudom, érthetően. Tökéletesen. Tehát, ez a fajta gazdasági németországi utaltság, ami ma az Európai Unióban van, ez azért Németországot egy nagyon-nagyon nehéz, de nagyon privilegizált helyzetbe is hozza. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre, Állást. Én is köszönöm. Nekem volt, viszont hallásra. volt, viszonthallásra. Önök Navracsis Tibort hallották. Röpke a addig átállok. Köszönöm szépen, telefonokra nem számítok. Ha elveszik, akkor termékekjelentést fognak hallani. Jó, lehet? Jó, sejtem, hogy Horvát csaba zugló polgármestere van a vonalon. Igen, köszönöm szépen a lehetőséget, jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Figyelj, nem sok hiányzott, hogy vigyek neked egy üvegbort. No. De nyertem. És ugye neked nem volt hasonló kötelezettséged, Tehát amit én sokkal korábbra keltestem, az ezen a héten megtörtént. Sem gazdaságilag, sem jogilag, sem pedig morálisan nem látjuk támogathatónak a parkulórák beszerzését. Ács Dániel 444.hu késéssel, de befutott a hatos vágányra a Még egy kicsit meglepő volt, hogy ez kellett 3-4 hét csúszás, de hát ilyenek. A... Viszont ezzel párhuzamosan, ha nem is gyorsultak fel az események, azért Ásdámi ennek feltétlenül a jobbára kell írni, hogy Nyakó István után szabadon elnézést, ez már így megmarad, olyan új nóvumokat tudott felmutatni, amiről korábban nem beszéltünk, például Szabó Rebeka jóvoltából. Nézzük azt, ami történik, ami történt. Azt kérdezem tőled, hogy annak idején Zánkán én voltam építőtáborban, és egyszer nekünk akkor kellett volna a vasat a betonba rakni, amikor az már megszilárdult. Én egy teljesen naív pali voltam, azt hittem, hogy ez lehetséges, kalapács kell hozzá, de mondták, hogy ez teljesen lehetetlen, ahhoz fel kell törni a betont, és az egészet előről kell kezdeni. Ez már egy megszavazott létező dolog, tehát az a kritika, ami itt megvan írva, és amiről mi beszélgetünk, az valójában a parkolása, mint annak a fekvésén, ha jól sejtem, nem változtat. Semmit nem változtat. Itt tulajdonképpen egy utólagos mi zajlik? De nem tudom, de tulajdonképpen ugyanaz zajlik most reggállalünk kettesbe, mint mondjuk ami az Ács féle cípe. Tehát az, hogy egy esemény után három-négy héten beszélgetünk valamiről, aminek szerintem ma éppen nincs akkor aktualitása. Véleményem szerint annak viszont van aktualitása, hogyha az ember bárhol megy a városba, ahol a megszokott autós forgalmat találja, akkor azt is megtalálja hozzá, hogy szinte lehetetlen leparkolni a város nagyjából bármely részén, tehát a parkolási zónák voltak korábban kijelölve és most ott ketyegnek üresen a parkolórák, mert jelenleg ugye nem fizetős a parkolás. Ez azt jelenti, hogy elméletileg ingyen parkolhatnánk bárhol a városban, gyakorlatilag viszont nincs parkolóhely, tehát pont az a funkció nem működik, és főleg ez a lakókat sérti, a lakók érdekeit sérti, akik nem tudnak a saját lakásai környékén megállni, mert pedig a parkolási rendszernek ez lenne a lényege, hogy biztosítsa a forgást azon autók számára, akik nem ott laknak, hiszen hogyha valakinek pénzt kell fizetni azért, hogy akkor meggondolja, hogy ez hány órán keresztül teszi, ellenben a kapnak kaptak egy így nyeres várakozás ezt ők korlátnél tömestetni. <coughs> ez a lényeg, és ugye, akkor nem fog ide hosszan... visszatérni. Ide visszatérni. Jó, de én akkor nem akarnék hosszabban lovagolni, csak vegyük végig tételesen azt, ami az életedet, vagy életét még befolyásolhatja. Azt kérdezem, hogy mekkora diplomáciai jelentősége van annak, hogy Szabó Rebeka alpolgármester és a Momentumos Rózsa András parkulás, felelős alpolgármester meg megváltoztaták korábbi álláspontjukat hozzátéve, hogy Szabó Rebeka egyébként a szavazásnál tartózkodott. Igen, őszintén szólva én nem nagyon értem ezt a helyzetet, mert ha valakinek volt te egy álláspontja... De beszéltél? Hogy... Persze, hogy beszéltem, de hogyha volt valakinek tavaly novemberben álláspontja valami, mondjuk ezzel ellentétes, akkor nekem fura hogy azért változtatja meg egy politikus az álláspontját, mert mondjuk egy számára kedves média felület ír egy olyat, amit az ő pártja. De te mire jutottál akkor, amikor velük beszélgetél anélkül, hogy hát arra, arra jutottam annak idején, és most is, hogy bizonyos értelemben politikai síkon média politizálás zajlik. Tehát ugyanaz van. Média, tehát média vezérel politizálás zajlik bizonyos pártoknál. De ezt egy vezető nem teheti meg. Tehát nyilván a Momentumnak a képviselői, akik támogatják a munkámat, ha úgy tetszik, így, e, bizonyos e, nehézségekkel, de támogatják a munkámat, őket nem terheli az a felelősség, hogy egy területnek például működnie kell. Én viszont nem, nem csak kényelmes döntéseket kell, hogy hozzak, hanem jó döntéseket, ami szolgálja az úrúja és ez bizony időnként akár. Kívülről nézve, még konfliktust is jelenthet, de nincs más választás. Figyelj, nagyon dolgán, világosan beszélsz. beszélsz, abban segíts nekem létszörös és a nézőknek, hallgatóknak, akik itten követnek bennünket egyre növekvő számban, hogy ez a jövőt befolyásolóan egy tízes skálán, ahol tíz a nagyon nagy és egy a legkisebb, milyen jelentőségi konfliktus. Szerintem akár egy egyest is feladnék ennek a okay. konfliktusnak nagy jelentősége. És valójában a médiapolitizálás része, hogy az a rés, amit létrehoz a 444.hu alappal alap nélkül megfelelő rész aláhúzandó, abba azonnal beleáll a Pesti hírlap. Hát azért ez egy másik műfaj, meg a Kesma csoport. Tehát ugye azt kell látni, hogy ha a liberális oldalon van egy... De a Pesti Hírlap az nem, az nem Kesma szerintem, vagy az ő az... Nem Kesma, nem, Kesma, nem is így értettem, csak nem, nem ők voltak az egyetlenek, tehát a Kesma csoport is tiszteletét tette ebbe a témába, de ők viszont teljesen értelmes módon a döntés után tették ezt. Tehát mondjuk három-négy héttel ezelőtt, amikor logikus, hát ha valami történik, akkor az ember ezt megírja, szóvá teszi, föl teszi a nyilvánosság elé. <coughs> Valiverális média valamire elaludt három hétre, aztán most tett valamit, aminek már nem volt jelentőség, és az ászdan is elég korrekt módon írta le a történéseket, még akkor is, hogy egyébként nem mindenben értünk egyet, de tisztességes véleményt nyilvánított. Az igazi jó kérdés, amiben, amit én most egyesre pontoztam, hogy egy politikusnak minden esetben a média véleményét kell -e követnie, vagy pedig azoknak az érdekeit, akik megválasztott és ez egy, ez egy dilemma, én ezt megosztottam még talajban. Nem akár, először. Ráadásul azt kell, hogy neked mondjam, dicsérőleg, ami nekem nem feladatom, és lehetséges, hogy a nézői mindjárt ellenem foglalnak állást, foglalni. eddig ezügyben nem állsz rosszul, pedig általában a médiával újat húzni nem célszerű dolog, de e tekintetben, ahogy én látom, nem állsz rosszul. Mert én nem általában húzok a médiába, de van egy véleményem, azt akkor is képviselem, hogy egyébként ez nem mindenkinek tetszik. Szerintem egy vezetőnek ez a dolga, attól vezető. Szerintem nem ennek van a jelentőségem, annak, hogy ami mögötte áll, az lehetséges, hogy lelkük milyen az emberek akkor is akceptálják, ha egyébként borzolják kezükben a hangulatukat amit én képviselek, és nyíltam képviselek, én abban hiszek. Ha nem, tud, ha nem hinnék benne, nem képviselni. Azt kérdezem tőled, hogy eddig nem úgy tűnt, a sikert arattál volna a Gulyás Gergelynek írt leveleddel. Nem, tehát a te egy reakciódon kívül más reakcióhoz, nem nem Hát de úgy értem, hogy a változás nem állt be a szabályozásban. Hát de, adni van állt be szabályozásban változás, hogy felgyorsultam az események, és amit korábban lehetetlennek tartottak. Ez gyakorlatilag teljes nyitás lett, mert az iskolákat gyakorlatilag 2-án másodikánval újraindítják. Tehát ami bizonytalanságban... a hatósági van, karanténról beszélt. Ja, a hatósági karanténban beszéltem az illetékesekkel, többek között Merkeli professzorúrral, és ő egyetértett ebben, ő maga is kezdeményezte a diákjai érdekében, hogy legyen kiváltható a házi karantén két hete, hiszen a külföldi diák visszajön az orvosi egyetemre, ami a magas tandíjat fizet, szeretne minél előbb visszatérni az oktatáshoz, és ezt nem teheti, mert a jogszabály hiánya ezt nem teszi lehetővé. Ő is azt mondta, hogy igen, az lenne logikus, hogyha két egymás követő negatív eredményét bemutatná az illetékes hatóságnak, és ezzel egy pecsétes igazolással kiváltható lenne a házi karantén. Tehát teljes logikus, és én azt gondolom, hogy napokon belül meg fog születni ennek a szabályozása. Azt kérdezem tőle, de nem muszáj, hogy válaszoljál, hogy meglehetősen tudatos munkának tűnik a te létezésed, amely messze messze túlmutat a te polgármesterségeden, aki követi azt, amit te teszel, az látja azt, hogy egy annál sokkal nagyobb hálóval rendelkezel, sem, mint hogy abba a halakat csak zuglónak fogjál, és ide a Merkelivel való tárgyalás épp úgy beletartozik, mint a Fodor Tamással való videóbeszélgetés. Ez valójában micsoda? A helyzet az, hogy én most már közel húsz éve vagyok a politikai porondon, amit én úgy tekintek nem mint politikus, hanem mint egy közéleti ember, akinek van dolga. Voltam korábban polgármester, aztán voltam főpolgármester, helyettes, aztán voltam Budapest kormánybiztosa, aztán voltam Budapest ellenzéki vezetője közel tíz éven keresztül. A fővárosi közgyűlésbe, és kialakult az a fajta tennivaló sor, amit én vittem és képviseltem, és valóban nem csak egy lokális, lokális helyi érdeket nézek, hanem próbálom az összképet, tehát amikor valamit javaslok, akkor azért javaslom. Nyilván legyen jó zuglónak, de zugon kívül, ha másnak is jó, az dupla öröm. Um. Én már kezdeményeztem sétát bárlászlónak, György Evics Benedeknek, de nem arattam nagy sikert, igaz, hogy én nem kettesben akartam velük sétálni, hanem szerettem volna egy kirándulást szervezni. Most kirándulást te se szerveztél, de azon kevés polgármesterek közé tartozol. Ráadásul 19-5 ellenzékiként, mármint, hogy a politikai hovatartozásodat, illetve polgármesterként pedig most a a főpolgármester úrral azonos platformon és a többséggel azonos platformon, aki bejárt a Györgyevis Benedekkel most a városligetet, amikor az újranyitás részleteiről volt szó, erről tegnap beszámolt a maga oldaláról Györgyevis Benedek, ezt tesett, rejtetted Véka, lám, most meghallgatnám a te beszámolódat. Igen, én, én korábban osztottam meg, egy közös bejárást adottunk, nem a Városliget egészét tekintetében, az majd egy későbbi program lehet, hanem kimondottan a Városligeti Nagy játszótér. tehát a Léggömbös játszótér, ami nemrég egy pár hónapja került átadásra, és annak aprók kerestem meg én a Városliget DRT vezetőjét, hogy az Uglói Önkormányzat úgy döntött még a múlt héten, hogy feloldja a játszóterek és a parkok látogatási korlátozását, és ezzel összefüggésben kértem, hogy akkor tekintsük át, hogy ők mikor csatlakozott meg hozzá hiszen a Városliget és így a nagy zúgóban található. Tehát ez volt a motiváció, és megtekintettük azokat a munkálatokat, amit éppen ott végeztek annak érdekében, hogy szerdán megnyithassanak. Ez már megtörtént két napja. Mikor lesz a másik bejárás? Erről nem beszéltünk, azt mondtam, hogy ez egy későbbi lehetőség, egyelőre erről még nem beszéltünk. De gondolom. A veszélyhelyzeti hullámon rövidesen sor kerítjük. Azt kérdezem tőled, hogy veszélyhelyzetileg, illetve ja, hát nem is veszélyhelyzetileg, ugye a Tócsabával folytatott beszélgetés, illetve a Müller Péterrel folytatott beszélgetés is azt mutatja, hogy a kertek alján van az új költségvetés megállapítása, amely arra azért szükségszerű és időszerű, szükséges és időszerű, mert a koronavírus járvány okán és hatására átalakultak a számok. Ez zuglónál mikor és hogyan következik be? Hát ez ugye a évi költségvetésre vonatkozik, nem az ideire, Igen. Tehát az idei, az idei évet annyiban érintette a módosítás, hogy elvittek 440 millió forintnyi e, gépjárműadót. Ezen felül e, a iparűzési adónak a tényleges teljesítésébe kérdéses, hogy mennyi sökkenés fog megtörténni, de ez majd csak összederül ki. Illetve, e, hát nyilván bérlők részéről van egyfajta igény, hogy átütemezzük a, a a bérleti díjakat, adott esetben a védekezés költségének azért a több millió forintos tétele nem volt meg, ezzel a költségvetésükbe. Tehát van néhány olyan tétel, ami, ami ha úgy tetszik, máshogy égette a pénz, mint ahogy ezt eredetileg a költségvetésben meghatározta a képviselőtestület. de ennek a számlája, ennek a szumája majd csak össze fog kiderülni. Ennél valóban izgalmasabb kérdés, hogy mi lesz jövőre. Ez, ez pedig azon, az is múlik, tehát a döntő többsége az nekünk nem. Nem közvetlen költségvetési forrás, mert nem hiszem, hogy a kormány megmenthetné, hogy csökkentse például az ódai dolgozóknak, a pedagógusoknak a normatíváját, ami részben fedezi az ő fizetésüket, egy másik részét pedig az Ukulő önkormányzata fedezi. Tehát összességében inkább a az adócsökkenésnek az általános csökkenéséből eredő kompenzációja kérdés. Van azért egy olyan aggodalom, hogy persze minden önkormányzatnak csökkenni fog valamilyen mértékben a bevétele, az adóbevétele. Tudni kell, hogy az adóbevételek nagy része nem az önkormányzatokhoz, hanem a kormányhoz folyik be, és ott kell egy olyan kompenzációs logikát működtetni, hogy az önkormányzatok ne el, ne veszítsenek akkora bevételi hányadot, hogy ez már az alapellátásukat, a szolgáltatásaikat, Károsan befolyásolja, tehát veszélyeztesse. Mert okay. itt tartunk, és ezért nagyon nagy kíváncsisággal, nyilvánvalóan kíváncsisággal, vegyes aggodalommal nézzük hogy hogyan alakulnak a költségvetés tervei számai, mert ezen fog múlni, hogy jövőre milyen szolgáltatásokat tudunk nyújtani az zuglóiaknak és a budapestiek. Te is beszámoltál róla, és mai esemény, úgyhogy elmondom, hogy ma pénteken kettő órakor az ősvezértéreg, tér Kőszeg utca fél négykor az Ondvezér útja Hegedű duó, tehát az onvezér útján lép fel a Hegedű duó, Csanda Sámol és Horvát Levente, ugye a zuglói filharmóniának vannak ilyen szabadtéri megnyilvánulásai, és ami a mait illeti, annak még az időjárás is kedves Ezt Tudtam, ha ez holnap lenne, akkor az már kevésbé ideális időjárási körülmények között valósulna meg. Ezt a hírt loptam be, az elé a hír elé, amely arról számol be, és nem tudom, hogy ez mennyiben reális, és mennyiben helytálló, a kettő nagyjából ugyanaz, hogy már 1500-nál is több munkanélküli van zuglóban. Hát ezek a számok napról napra jönnek sajnálatos módon, és azért fontos, hogy nagyon gyorsan újrainduljon az élet, hogy ez a szám ez csökkenjen. Ugye a válság előtt, tehát tekintsük úgy, hogy március 11 környékén, mielőtt ez az egész berobbant volna, és szükséges volt sokkal komolyabb korlátozásokat elrendelni utána, addig munkaerő hiány volt. Tehát egy munkaerő válogathatott a munkahelyek között, és ez radikálisan megfordult. Különösen iparállokat érintő módon, akár a reklámipart, akár a turisztikát, a part, és nincs az életnek olyan területe, ahol ne szenvedtek volna elveszteséget a munkavállalók. Tehát ezért ez egy másik várományom, hogy mondjuk a nyugat-európai országhoz hasonló lépéseket várnék a kormánytól, hogy ezeket a káros hatásokat a lehető legrövidebbre tudja fogni, és megadja a támogatást azoknak az embereknek akik elveszítették a munkájukat, és a visszatérésüket kellene támogatni, tehát a cégeknek, akik, vagy munkaadóknak, akik foglalkoztattak korábban, kellene egy olyan támogatási rendszer, hogy legyen érdekükben. Nagyon gyorsan a munkavállalók tömegeit újra foglalkoztatni, annak érdekében, hogy az élet újrainduljon. Végül, ami a szokásom, a beszélgetésünk legvégén, még mielőtt elköszönnék, megkérdezem, hogy van-e olyan téma, amit én nem érintettem, te fontosnak találnád, és az elkövetkezendő pár percben megjelented, vagy elköszönhetek? A legfontosabb, hogy készülünk a június másodikai bölcsődei Jóvoda és Iskolai újraindításra. Ez lesz az a pont, amitől az élet újraindul, de fontos, hogy a járvány. Elmúlt, de a járvány veszély nem, ezért továbbra is vigyázunk egymásra és figyeljünk oda. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre, állásnak közelben a hét. héten. hallották zugló polgármesterét, egyben azt is el kell hogy mondjam, hogy termék megjelentést hallottak. Szusszanok egyet, szusz és felhívom Fürjes Balást. pedig Fiala János lehet. A vonalban van, és Balázs rend, rendkívül bonyolult nevű államtitkár. Um, minden péntek egy ámok futás, különös tekintettel annak hat két óra alvás után, de eddig szerintem nem futottam nagyon rossz formát, Tegnap este önnel feküdtem, ma reggel önnel keltem, miközben egy korábbi beszélgetésben összetegeződtünk, de ebben majd később fogjuk beavatni a hallgatókat, mert én nem szoktam különbséget tenni egyébként a műsoromban, függetlenül attól, hogy ez néha visszatetszést szül, tehát annyi minden szül visszatetszést. Rengeteg téma... hát akkor ha, ha, ha egyébként tegeződünk, akkor itt is tegeződünk, ezt jól értem? Igen. Csak az a kérdés, hogy most, most mindjárt elkezdjük, vagy ezt későbbre vagy Én ezt őre bízom, vagy rád. Jó, ja, akkor el tetszik. van döntve, akkor tegyeződés van. Szóval, és tette, végighallgattam, mert kémeim jelentették az inforádiót is, és most azt se állíthatnám, hogy az, annak a stílu, tehát megtartjuk azt a pattogós ritmust, amit egyébként korábban tartottunk, iszonyatos mennyiségű téma van. Kezdjük mindjárt a légkörrel, amelyet aztán később akkor nem kell érinteni, és nekem meg az a dolgom, hogy ezzel ne húzzuk hosszabban az időt. Min múlik az, hogy Füriás Balázs közzé tesztvitert, vagy sem? Hát ez kizárólag Füriás Balázs döntésén, és a döntéseim, mint általában az életnek lehet jobbak, lehetnek jobbak, meg rosszabbak, szerencsések, meg szerencsétlenebbek, és hogyha úgy érzem, hogy egy téma megérint, vagy a munkámhoz olyan mértékben kapcsolódik, akkor egy rövid üzenetet közé. Teszek. Én ezt értem, de aki követi a te twittereidet, az nem tudja eldönteni, hogy biztos, hogy te el tudod-e választani a fontos a fontos talantól, hiszen nehézségű dolgok és habkönnyű dolgok kvázi váltogatják ebben egymást. Hát az élet is talán ilyen, de hogy vannak benne könnyebb meg Mozdanatok, de megfogadom azt a tanácsot, hogy próbáljak következetesebb lenni. És majd meg átnézem ilyen szemmel a. Megyünk a múltból a jelen felé, de nem megyünk nagyon messzire, tehát május közepén vagyunk, viccesnek szánt példabeszédek helyettán hasznosabb lenne, ha a miniszterelnök nem tökörészne tovább, hanem képes lenne dönteni Budapest újra nyitásáról és végre rendetten a kórházakban, ahol lassan többen kapják el a fertőzést, mint ahányan kigyógyulnak belőle, tette közzé e, Karácsony Gergely, amire nem volt árest válaszolni. Igen, ugye e, ebben a... Elnézés, rosszul is fogalmaztam. Válaszolni vagy reagálni, mert a kettő nem ugyanaz? Hát e, talán inkább e, igen, kifejeztem a, a saját megközelítésemet ebben az ügyben. Ugye itt e, egy-két héten belül mengem, megmondom őszintén, meghökkentett, mert korábban főpolgármester úr részéről nem tapasztaltunk ilyet, tehát e, megkaptuk azt, és most idézem én ezeket a szavakat, nem használnám, és ezután se fogom bármit tesz a... Ami 14 éven éve éve nem való. Nem. Igen, tehát azt mondta, hogy a kormány tökéletlen, a kormány tökörészik, a kormány hazudik, mint állat, és közben egyébként próbálunk közösen megoldani dolgokat, és én őszintén azt hiszem, hogy emögött nem a főpolgármester úr van, tehát én szeretném azt hinni, és remélem, hogy nem bizonyosok naívnak, hogy ő nem ilyen. Tehát, hogy ő eddig sem véletlenül nem használt ilyen kifejezéseket, és nem egy mérsékelt, nem véletlenül volt egy mérsékeltnek mondható politikus, és nem véletlenül tudtunk haladni ügyekről, ügyekre, nagyvárosfejlesztési kérdések hív, kalvanik itt, vagy a fővárosi színházakkal kapcsolatos megállapodás. Tehát ez nem, mintha nem a saját szavai lennének. Jó, csak akkor az a kérdés, hogy vagy a miniszterelnök szavai -e azok, amikor a szeklin összeállításáról van szó is a disznóvágásról. Hát a miniszterelnök úr első miniszterelnöksége óta, amikor ugye legendás a közmondásokat idézett, azért szóképekben egyrészt sosem volt szegényes az ő kifejezés módja, másrészt pedig sosem volt durva és bántó. Karácsony Gergelyre személyesen soha sem mondott semmi olyat, hogy ami csak hasonlítható is lenne a tökörészig, töketlen hazudik mint állat főpolgármesteri kifejezésekhez. Én jobban örülnék, ha visszatérnénk abban a, abban a mérsékelt egymásnak a tiszteletet megadó mezőbe, ahol voltunk egyébként, sokkal több időt töltöttünk el ott. Köszönet a budapesti polgároknak az ő viselkedésük és kelet a járvány megfigyezéséhez. Itt volt a legnehezebb 600 ezer 600 fővárosi ilyen panellákásokban, ezek nem még elkélesincsők, és sok a mások valóban a négy fal közepé bezárva jöttek. Hetekig köszönjük Budapestet, lett közé, 16 18-án, azaz négy napja. Na látja, ez talán, ezt Tad, tartom, talán Most már Vagy, bocsás meg nem szoktam Igen, Igen. <gül> de, igyekszem de, de, de, Látod, ezt tartom a, Talán a legfontosabb üzenetnek mert És köszönöm, hogy ezt erre rá mert Nem gondoltam volna, hogy erről fogunk beszélni De a, a tehát, hogy a városi élet lényege A jövés, menés, izgálgaság A városi levegő szabadná tesz Itt azt szeretjük, hogy ezer dolog van Egymással is szeretünk találkozni Ugyanakkor a százezer ember él ugye a panellakásban, még néhány százezer olyan társasházi lakásban, aminek nincs kertje, vagy alig van kertje, tehát tényleg itt közel egy millió budapesti élt úgy, hogy valóban a négy fal közé Sincs, és azért sikerült ezt a járványt egyelőre megfékezni, kiabáljuk el meg, meg, gondoljuk azt, hogy túl vagyunk rajta, mert hogy, hogy az időben meghozott intézkedésekkel a budapestiek együttműködtek, és ez egy közös siker, és nem, nem köszönet illeti a budapestieket. Nehezebb volt itt, mint máshogy, és mégis nagyon fegyelmezettek voltak. 19-én is van. Fürjesféle beírás, nagy derbi volt, ha jól értem a végét, a képviselő asszony betér felhajtani egy unikumot nagy ijegységre. Vajon kivel? Ugye ez gurmai zita futására vonatkozik, amely nagy népszerűségnek örvend, a közösségi médiában én egy egész műsort szenteltem neki, nem elsősorban politikai vonatkozásban, hanem a tekintetben, hogy az emberi méltóság hol mostanában, és azt ebben a videóban nem véltem felfedezni, különös tekintettel arra, hogy ő ebbe az italbólban nem először, hanem másodszorra ért be, ráadásul nem azért, hogy felhajtson egy unikumot, hanem azért, hogy elmeneküljön Szarvas-Szilveszter elől, és itt összekeverni az unikumot Szarvas-Szilveszterrel lehetséges, de nem tudom, hogy az unikumnak egyébként a tetszésére van-e, és hát sajnos, legalábbis az én szememben sajnos te ehhez nagymértékben felzárkóztál, eh, aminek én nem örültem, de hát kit érdekel, hogy én minek örülök és minek nem? Ha igen, köszönöm, hogy erről is tudunk beszélni, és talán azt is elárulhatjuk a hallgatóknak, hogy ennek Én azt elfogadom, hogy lehet arról vitatkozni, hogy egy hölgy politikussal is írdomos-e egy talánnál a fiatal embernek ezt csinálni, de azért azt is nagyon fontos. Ebben neked, neked teljesen mondod, igazad van, de ugye két dolog az van. Még gondolat, hogy azért az elmúlt években ilyen művözéses jeleneteket döntően eh, ellen. Én ezt egyáltalán, ez, ez, ez, média részéről égen, látunk, én ezt nem is, én ezt nem is tagadtam, az is az is az, az nem, is vette őket. Nem, ez nem, nem. nem eb, eb, a hölgyek mellett az idősebb, és KDNP s idősebb képviselőket rendre nem, én, én erről rendszeresen beszámoltam a segített arra, hogy a beszélgető partnereim közül nem egy volt ilyen adott esetben Bácska János és felesége, akik szintén hát nem Itt voltak boldogok, amikor a, igen, a helyzet az, hogy én civilként, ha egy ilyen szituációban lennék, azt mondanám, hogy drága asszonyom, hova fut? Szarva a Szilveszternek és az operatőrnek, akit nem hagynék ki, annak meg azt mondanám, vagy nekik meg azt mondanám, hogy fiatal emberek elnézés, miért üldöznek önök egy hölgyet, aki látható módon nem akar önökkel szúbálni, és ezzel a magam részéről rendezném a körülményeket. Mert, mert az a helyzet, hogy, hogy ez is egy megközelítés, és én elfogadom, hogy ez egy létező megközelítés, de az is egy megközelítés, hogy a pesti srácok végezték a, a hírtévé, végezte a munkáját. Ez az informátorról. Végezte a munkáját, és egyébként az a kérdés, amit föl akarsz tenni, az egy nagyon releváns és jogos kérdés. Igen, de az, az, az a kérdés, nem tartozik meg ezt a kérdést. Azt a kérdést szerette volna egy MSZP-s országgyűlési képviselőtől megtenni, aki már régóta az MSP soraiban politizál, hogy mit szól ahhoz, hogy a, a, a szegregációs gyöngyöspatai bírósági döntés alapját az a helyzet képezte, amit az MSZP kormány hozott létre, és ez egy Igen. MSZP kormány idejében hozott intézkedést ítélt el valójában a bíróság, legyen szíves mondjál a véleményét, ez az újságíró munkája. A parlamenti képviselő pedig én értem, hogy kéremetlen ez a kérdés, és kellene készülni, és nehéz kérdésekre is választ kell adni. De nem végezte a munkáját, mert szerintem politikusnak, parlamenti képviselőnek különösen kutya Ebben nem fog felvitatkozni, csak az a helyzet, változó, változó. hogy ez egy cseh hullám lett, hiszen egyébként nem lehet elfelejteni, ha. mindez futás közben zajlott, és attól az embernek röhöghetnék egy támad. De ha itt most véget érne a beszélgetés, akkor a hallgatók joggal meg a nézők feltennék azt a kérdést, hogy tényleg ezért hívta fel a fiala a füriest. Ez itt a bevezetés volt, és a következő Twitter üzé. Ja, izenet... Hát ez túlzás. Erről, hát ugye én már szerepeltem Zuanyi Híradóban eleget, én köszönöm szépen, lemondtam volna róla. Ráadásul ez nem ugyanaz, mint amivel a, a, a sebességén balázs rendelkezik, hogyha mond valami hülyeséget vagy értelmeset a rádió egy műsorában, az pillanatok alatt felkapja a blik. Ez azért különös tekintettel arra, hogy aztán e, részint a Hír TV, részint mások azzal szórakoztak, hogy különböző hangalámondásokat, Knézi, Jenőtől kezdve, nem tudom kiig raktak ezzel az egészen, de térjünk. További, én a magam ennyi... rész, egy, egy mondattal, ha én a magam részéről lezárhatom ezt a beszédést, hogy kétségtelen, hogy a magyar közéletpolitika nem minden meghonosodott szokása szívmelengető, ezt közösen alakítottuk ki, hát. és aki politikusnak áll, az bizony ebbe a közéletbe száll be. Tény, a kormány biztosítja az igényt 3,2 milliárd forintot a fővárosi buszbeszerzésre. A levél alapján a buszok megrendelhetők, a pénz benne van a költségvetés tervezetében. A török Mercedes gyár leállt a járvány miatt, szállítása 21-ben lehet fizetni, és akkor kell. Ez a legutolsó Twitter üzenet, amire Kisamrus már reagált is, és azt mondta nagyjából, mint ahogy ugyanazt mondta, mint amit te mondtál karácsonyi gergelyre, hogy ő ne Facebookon közlekedjen veled, Kisambrus meg azt mondta, hogy te meg ne Twitterrel közlekedjél, hozzátéve, hogy ez egy. Hagyunk. Kicsit csodálkozom, mert a múlt héten találkoztunk, és megbeszéltük az ügyet. Tehát előbb beszéltem személyesen Kisandrússal, mint hogy... Jó, a mindjárt el fogok oda jutni, hogy én pontosan idéztem el őt, és hogyha nem, akkor módosítani fogom. Ez a magok, ez talán a tegnapi népszavában jelent meg... Um, jó, hát akkor, akkor mindjárt, akkor ez. És hozzáteszem, hogy azért nagyon sajátságos viszonyban van a, a, a Gujászgerge által közített levél és a te Twitter üzenetet, hiszen a Gujászgerge által írt levél nem szól a török gyár leállásáról. Hát Nem dolga a miniszter úrnak, ugye valóban én azt a miniszteri levelet posztoltam, természetesen miniszter úrral egyetértésben, előzetesen az ő véleményét kikérve, hogy mi hivatalosan értesítettük a fővárost arról, hogy ugye itt van egy 2000 milliárd, milliárd forintos luk az állami költségvetésben, 1000 milliárd forint bevétel nem jön be, közben ugyanúgy az állami feladatokat el kell látni, sőt, van 1000 milliárd váratlan kiadása járványügyébe kezése. Ezt egyébként múlt héten, tehát jóval a Twitter bejegyzés előtt, leegyeztettük uh, uh, Kis Ambrussal több... Uh, itt álljon meg egy a pillanatra, fogyaszt. mert uh, ezt innen már idézni fogom, tehát itt van nálam, hál' Istenek, természetesen az alapanyag. Azt szeretném megkérni, arra szeretnének kérni téged, hogy a tájékozatlan, és azért induljon ki, nem mindenki foglalkozik azzal, amivel te foglalkozol meg, amivel igen, ennek igen, nyomán én. Az. Mi ez a 3,2 milliárd? Na, ezt köszönöm, nagyon jó kérdés. Tarlós István kérte, és neki mondtunk igent, és aztán ezt megerősítettük egy újabb közfejlesztési tanácsok határozatában Karácsonyt De mire van ezek a buszok mire kellene? Hát ugye az egy jó cél, ebben teljesen egyet. De ugye a metrópótlás vagy anélkül is? Nem, nem, nem, nem, nem. Tehát arról van szó, hogy Budapest buszállománya ugyan fiatalodik, és rengeteg buszt tudtunk beszerezni tanulósal közösen az elmúlt tíz évben, de még bőven van mit fiatalítani, és környezetbarátabbá lenni a budapesti közösségi közlekedési hármével parkjában, leginkább a buszaiban, hiszen a villamos az nem környezetszennyező, és ezért abban egyeztünk meg, hogy a fővárost 3,2 milliárd forinttal támogatjuk idén, hogy abból 17 alacsony padlós, nagyon környezet kínélő buszt vásároljunk. Ezek akkor ez, Ezt megígértünk, okay. és utána jött a járvás. Jó, ezt, azt már lehet tudni, hogy akkor arról van hogy és ez nem, idén, hogy hanem hogy jövőre. A jövőre. Igen. Idézem, Kis Ambrus népszava. Szokásom, szívvel lapszemle vagyok. Kis Ambrus a népszava kér... Igen. Azt mondja, Kis Ambrus a kérdésére válaszolva elmondta, a 3,2 milliárd forintos buszvásárlásra ez tegnapi népszava. Tehát a 3,2 milliárd forintos buszvásárlásra ígért állami támogatás csak jövőre kaphatja meg a főváros. Füriyes Balázs mai Twitter-bejegyzésében azt írta, Hivatkozik erre Kis Amrus, hogy a törökországi Mercedes buszgyár amúgy is áll most, és nem fogad rendeléseket. Kis Amrus azonban a BKV vezérigazgatójára hivatkozva állítja, hogy a gyár most is működik, de egyelőre nem teljesen érthető, hogy a kormány szerint miképpen vásárolhatnánk buszt idén, ha a pénz csak jövőre érkezne meg. Egy tweetnél komolyabb garanciákat várnak ezek szerint akkor jól emlékszem rá, és egyébként egy újabb kormányhatározatot ígért, de ugyebár az idei kifizetésről is volt egy ilyen, a városvezetés izgalommal várja a kormány döntését, az, az már más, igen, volt egy ilyen, pont. Na hát nagyon köszönöm, a nagyon köszönöm. Nem, nem olvastam ezt a nyilatkozatot, az ember azért megválva vekkel, mit, mit, mit, mit olvast, de a, a első dolgom lesz, hogy Kis Ambrust, úgy értékeltem, és ez nem változtak. Már múltkor is kisambrus, hát előbb-utóbb valaki meg fog rám haragudni, bár a városvezetésben különösebben sok szimpátiát nem élvezek, hogy én itt konkolyt hintek közétek. A, hát ez jó, de hát ezt mondta, tehát most ugye szó szerint hogy, hogy hát, ha a a igazat ír, akkor azért, igen. Igen, igen, igen. Azért fogom fölhívni kisambust, mert hát ugye mit twitteltem én? Egy miniszteri pecsétes papír, tehát hogy azért nem egy tweet üzenetben értesítettük, én előző héten szóban elmondtam neki. Több polgármester is jelen volt, egy hosszú egyeztetésünk volt a fővárosal. Momentumos Remezpés polgármesterek vettek még részt az egyeztetésen. Majd ezt követően egy pecsétes papíron hivatalos iktatott aláírt levélben a miniszter értesíti, és megígéri a főpolgármesternek, hogy ezt jövőre odaadjuk ezt a pénzt. Tehát ez egy olyan garancia, ez a levél amit ugye nyilvánosságra is hoztunk számol lehet rajtunk kérni, ami alapján egyébként a szerződéses előkészületeket... Nagyon félértés van, válás. mert itt arról van szó, hogy ők idén szeretnének buszt venni, miközben a kormány jövőre ígér pénzt, és erre csak habatortán, hogy szerintem a BKV-nak a vezérigazgatóját is fel kéne, hogy hívjan, mert ő meg úgy tudja, hogy ez a gyár működik. Jó, hát ez a gyár ez bármit ajánlok annak, aki ellentétes információt hoz azzal, hogy ez a tá, ez a gyár március és áprilisban zárva volt, és ezért a megrendeléseinek a zömét e, csúsztatja, halasztja, és ezek a buszok mindenképpen jövőre érkeznének meg, ha már ott lenne. Bizonyos, hogyan tekintsük a BKV vezérgazgatójára, aki az ellenkezőjét állítja? Hát talán kérdezz meg tőle. E, e, az, hogy április, május, ilyen március, áprilisban, ez a gyár bezárt, mint egyébként az autó, tehát hogy akkor itt egy, ha már unikum, egy unikumról van szó. Ugye? Hiszen Magyarországon és Európában mindenhol azt láttuk, hogy az autógyárak leálltak. Itt egészen kivételes, unikális helyzete vagyunk a Békhelyi vezérigazgatója szerint. Van dolgunk egy unikummal, mert ez a, ez a gyár nem állt le az összes többi gyárhoz képest ennek a, a, a cégnek a kötelékében. És tehát ez egy, egy kicsit elgondolkodtató információ. Tehát azt akarom mondani, hogy ha meg akarjuk oldani a helyzetet, akkor mi írtunk egy pecsétes papíron egy levelet, ezt mondtam kis Jánosnak, kicsit azért kurcsán e, érzem magam, hogy nekem kell magyarázkodnom, hogy a szóbeli. Egyesztetésünkön múlt héten elmondtam neki, hogy szeretnénk jövőre kifizetni. E, mindenképpen kifizetjük, erről írunk egy pecsétes levelet, és abban maradtunk, hogy megkapja a levelet, és ha a levél után szerintük még kormányhatározatra is szükség van, akkor azt ők fogják jelezni. Figyelj, ezek a dolgok, lehet... ezek mind szerepelnek is Ambrusnak a szövegében, Én csak igaz, nem pontosan ebben a, lebben, a hogy sorrendben. Hogyha a levél szerintük a szerződés megrendeléséhez, vagy a, a megrendelés megtételéhez nem elégséges, akkor jel, jelzik nekünk ez a jelzés... Végül Én egy, egy jelzé... ilyen meghosszabbított karja vagyok a hát, városvezetésnek. Már látjuk, hogy a népszavaz működik ilyen üzemmódban, de... de mondom, a leg, két ember között a legrövidebb út az egyenesénekben. Hisz vagy hát. úgy, hogy most letettük, rögtön hívom Ambrust. Minden van. Ö, akkor most jöjjön ugye a közösségi közlek... meg buszok, tehát az, eddig is több száz busz beszerzését támogattuk az elmúlt években a konkrét számot fogok mondani. Jó, akkor azt, kérdezze, a azt kérdezem tőled, tőled, egyetlen, a a egyetlen jobb, kérdés marad ezúgyben, hogy én nem látom reálisan, független attól, hogy értem az objektív akadályt, azt te látod-e, hogy a fővárosnak milyen gondot jelent az, hogy ez nem idei buszbeszerzés lesz, vagy szerinted ezek nincs jelentőség? Tehát ezek a buszok idén nem tudnának megérkezni. A járványhelyzet miatt kértük az átütenet, de A járványhelyzet miatt leárt a gyár, és jövő Jó, akkor úgy kérdezem, hogy ez a akkor helyzet, pedig, mikor ki kell fizetni, okay. ott lesz a azt kérdezem tőled, a... hogy ahogy te ismered, a közlekedést és a rendelkezésre álló gépparkot, ez a helyzet idén kezelhető lesz. Ez biztos, hogy Akkor nézzük ennek a finanszírozási oldalát, amivel kapcsolatban szintén a legkülönbözőbb számok hangzanak el, de azt is tisztázzuk, hogy bármilyen számok is hangzanak el neked, illetőleg e, Imáron a BKK-nak ezügyben van dolga? Tehát BKS, a, Budapest BSK. Budapest B, Központ, igen, igen, igen, már kavarom itt, a, ez, ez, már a, ez már a közelgő fáradtságom. Látva, e mi történik a BKK-nál, mostanában a inkább, de én azt kérdezem, hogy, hogy például a, a, a, a fejlesztési tanácsban ez téma lehet? Tehát ez, ami a közösségi közlekedésnek a finanszírozását illeti, ha én itt számokat mondok, és információkat, akkor az egy olyan dolog, ami a mi kettünk beszélgetéséhez tartozik, vagy olyasmiről beszélek, ami nagyon érdekes, de nem a te asztalod. Hát ugye te arról beszélsz, amiről jó Nem, nem, lett, nem, nem, nem, nem. most kérdezek valamit. A, a, a közösségi közlekedés kérdései a Fővárosi Közfejlesztések tanácsában, amit kezdeményeztük, hogy üljünk le újra. Most már kaptunk időpontot, és a Fővárostól június 9-én megtartjuk a Fővárosi Közfejlesztések tanácsának következő ülését. Ezt a kérdést meg remélem a Láncik kérdéséről kérdés, meg érdekes nyilatkozatokat óvassunk. Abban óvastam nyilatkozatot tegnap a Főfogármester részéről, és várjuk a helyzet tisztázását, de a közösségi közlekedés finanszírozási kérdése is. Ha bármelyik féle szóba akarja hozni, szerintem akarja, akkor szóba fog kerülni. Oké, okay, akkor szusztadásnyi idő, és még. 80 másodperc a tévénézőknek. Akarod-e kommentálni is Kultéti József távozását, amelyet egyébként én még reggel se találtam meg a Budapest portálon, amely a főváros központi oldala. Ráadásul a HVG hamarabb hozta a hírt, semmint ezt közzétette volna a főváros, ami lehetséges, hogy apróság, de a történetet ismerve van jelentősége. <tos> Nem szeretném kommentálni, biztos vagyok benne, hogy e, e, itt egy e, e, tisztességben e, nyugdíjkorhatást e, megért szakemberről e, van szó, akivel már történt elég méltatlansága a nevelében. nevében tettek közé levelet a fővárosi portálon, amit kiderült, hogy Gáé Zoltányért, tehát ne, én nem szeretném az ő távozását kommentálni a legjobbakat kívánom neki innen is. Akkor folytatjuk a beszélgetést Integettem a tévénézőknek. Hétfőn találkozunk. Ott tartunk tehát, hogy a közösségi közlekedés az elmúlt hetekben 9 milliárddal kevesebb bevételt könyvelhetett el, mint tavaly ilyenkor, kis amrus. A teljes bevétel kiesést a BKK 20 milliárdra becsüli. Ez biztosan nem tudja egyedül kigazdálkodni a cég, a városvezetés pedig nem hiszi, hogy ezt a veszteséget egyedül kellene állnia mondja, üzeni nekünk egy interjúval, az a kis Ambrus, <gül>, aki nekem azt mondja, hogy ne a Twitteren üzengessek. Jól értemek. ez nem szeretnék kommentálni. most tekintetel arra, hogy a barátnő a népszavánál dolgozik, és gondolom, hogy árgus fülekkel, bár árgus az általában szemek szoktak lenni. Ez hát, hát, hát, hát, hát, volt a kérdés, majd ezt is Ambrussal tényleg hívom rögtön, ha lehet teszük, Ezt is tisztátok. Na nézzük a, a fővárosi közlekedését. Közösség. Ráadásul, ugye, abból adódóan, hogy erre talán te, vagy magamtól is rájöttem és figyeltem, a G7-en egy meglehetősen komoly összeállítás született erről néhány nappal korábban, de az végigveszi ezt a folyamatot. Egészen biztos, hogy a járvány lecsengésével, reméljük, hogy lecseng, ebben még nem lehetünk biztosak, tehát tényleg tartsuk be a távolságot viselünk maszkot, és vigyázunk egymásra <kül> továbbra is. Tehát a járvány lecsengésével biztos, hogy jó néhány önkormányzat kopogtatni fog a, a kormány e, ajtaján. Annak a kormánynak az ajtaján, akinek magának is tekintélyes e, költségvetési nehézségei vannak. Most beszéltem erről, ezer milliárd forint kiesik, nem jön be adóbevételekből máshonnan. Ezer milliárd Igen, ezt vettük már a múlt e, Tehát fognak kopogtatni a kormány a a, a, biztos, hogy a, a kormány meg fog nézni egy dolgot. Az egyik, hogy amikor bajban van egy önkormányzat, és most biztos, hogy minden, mindannyian bajban bajba kerültünk, bajban voltunk, gazdasági nehézségekben vagyunk, és még nem lábaltunk ki belőle, akkor vajon az önkormányzat megtette -e azt, amit saját maga megtehet? Tehát a kiadásait villám gyorsan csökkentett, elhalasztott olyan kiadásokat, amiket el lehet halasztani, és nem olyanokat, amiket nem lehet. Úgy tehát tette ez a gondolat, a... a gondolat majd visszaköszön a Láncidnál. És a bevételeinek, a bevételeinek pedig a növelése, vagy olyan bevételek beszedése, ami eddig nem állt rendelkezésére, vagy, vagy nem volt annyira fontos, azokat most beszedte, tette saját maga megsegítésért bánni. És itt azért leszünk nehéz, be, nehéz helyzetben a közösségi közlekedés ügyében, mert a főváros mondja, már múlt héten is mondták, hogy heti egy milliárd forintot veszteséget halmoz fel a bkk De nekem rögtön az jutott eszembe, hogy ez rendben van. Na de mit teszek azért, hogy ez a veszteség csökkenjen? Azt hiszem, mind a ketten jogászok voltunk valahogy, talán, még ugyanarra az egyetemre is jártunk az eltére Igen. más időben is. Igen. Hát a római jogtól kezdve a kárenyhítés kötelezettsége az egy alapvető jogi alapelv. Ha valaki kárt szenved, akkor tarthat igényt bárkitől annak a kisegítésére, ha saját... Jó, de most azt kérdezem tőled, türelem, türelem, azt kérdezem tőled, hogy most valami hiányról beszélünk, vagy arról beszélünk, hogy mindketten nem tudjuk, hogy ők egyébként tettek -e ennek az enyhítésére valamit? Először is azt se tudjuk, hogy a hiány mekkora, és miből állt elő, mert semmilyen hivatalos tájékoztatást nem kaptunk. Az egy érdekes helyzet, hogy valaki a kormánytól várja hogy segítsen, de egyébként a kormány okay. mindenképpen szóba kerül még a Lánci, de egy dolgot áruljál nekem, mert eljött ennek a pillanata. Ha én ezt az együttműködést nem egy politikai kommunikációnak veszem, és én alapvetően nem ennek veszem, hanem érdemi együttműk... a... együttműködésnek, akkor az, amiről mi beszélünk, a te szemedben, hogyan kéne, hogy bonyolodjon? Azt tudom mondani, neked, mert úgy, hogy ez most úgy is tűnik, mintha megkerülném a kérdést, hogy az, hogy én mit gondolok, meg én szerintem hogy kellene lenni, az nem érdekes. Ezen én azon szoktam töprengeni, hogy mit tudunk tenni annak érdekében, hogy miközben láthatóan vannak viták. Néha egészen éves fogalmazások. Mi töketlenkedünk, tökörészünk, hazudunk, mint állat, ugye idézem a főpolgármester. Tehát, hogy ezzel együtt hogy lehet föntartani, a szükséges, praktikus, hétköznapi közös munkát. És szerintem föl lehet, és a budapestieknek az az érdeke, hogy föntartjuk. És én a hogyanra két megfejtést adtam magamnak, és ezért tudom, elereszteni a fülem mellett a minden gúnyos, vagy, vagy akár egészen burva megérzését is a, a másik oldalnak. Az egyik, hogy mindig azt, azt kérdezem magamtól, hogy mi a buzapestiek érdeke. Azért az érdeke, hogy én fölvegyem a kesztyűt, megsértődjek és visszacsapjak, vagy pedig azt, hogy koncentráljunk a munkára. A másik pedig, hogyha egymást megsértjük, ez egy ilyen viszonyban, még szándék nélkül is elkerülhetetlen időnként, hogy felnőtt érett ember munkáj, módjára együtt tudjunk élni az ellentéteinkkel is, és akkor tudunk a közös munkára is koncentrálni, ezt tudom neked mondani. Oké, okay, hogyha ez a közfejlesztések tanácsának lesz a témája, mikor kellene, hogy nálad vagy szakembereknél, a kormánynál C helyen landoljon egy olyan szakanyag, mint amilyet egyébként összeállított a G7, és amire most csak azért nem hivatkozom, ennél hosszabban lesz még erről szó a jövő héten, hiszen az még a közfejlesztések tanácsa ülés előtt van. Ez Bucski Péternek egy május 7 dolgozata, ahhoz, hogy ezt a közfejlesztések tanácsán érdemben lehessen megbeszélni úgy, hogy közben lehessen olyan kérdéseket feltenni, hogy mit tettél, vagy mit tett annak függvényében, hogy valaki tegeződik-e vagy sem a kárenyhítés érdekében. Ennek, ennek a szakanyagnak nagyjából mikor kéne landolnia és hol? Korrekt légkörben és tegyeződve szoktunk egymással beszélni, és a jövő héten én gondolom, hogy meg kéne kapnunk ezt az információt, és egy kérdésünk biztos lesz, és azért hoztam ide ezt a kárenyhítést. Tehát, hogy egyszerre az, hogy, hogy, hogy nyilvánosságra hozom, hogy ilyen meg olyan milliárdos hiányt termel a saját cégem. Nem mondok semmit arról, hogy mit teszek én, illetve a cég azért, hogy ezt csökkenjen. És közben pedig videók jelennek meg arról, meg hát mi magunk is látjuk Budapesten utazva, hogy nem született egy teljesen a járványra szabott járványhelyzeti menetrend a közösségi közlekedésben, hanem napközben is, és este különösen itt a kiállási korlátozás másfél-két hónapja alatt üresen jártak órákon keresztül fővárosi buszok, és égették el az üzemanyagot, és összességében sok-sok millió, akár milliárd forintot dobtak ki az, az ablakon, ahelyett, hogy egy nagyon gondos mérlegeléssel ehhez a nagyon különös helyzethez igazította volna a menetrendjét a BKKBK, és nem közlekedik, amikor nincs utas, vagy alig van utas. Erre mondom azt, hogy ha nem volt kárányítés, a maga munkáját nem végezte a főváros, akkor ezért nehéz azt mondani neki, hogy persze 20 milliárd a hiányot bemondásra odaadjuk. Tehát ezeket a kérdéseket valóban ennek a megbeszélésére a jövő héten részletesen lesz mód, de hogy ne fussunk ki, az időből, időből jöjjön a láncíd. A Lánc felújításának az elhasználásáról döntött a városvezetés vezetés közölte karálsen Gergely főpolgármester kedden, az tehát tegnap előtt előtt volt, nem olyan nagyon régen 72 órával ezelőtt az ATV start című műsorában néhány méterre tőlem. Hozzátette ezzel párhuzamosan olyan műszaki megoldásokat keresnek, hogy a híd úgy tudja megújulni, hogy ezt ki tudják fizetni. ugyanakkor a a Metró felújítása nem fog csúszni, és a pesti vonuló villamos hálózat kiépítését is megkezdik. Budapest anyagi nehézségeinek részlete ugyancsak az ATV reggeli műsorában Gini Metazsébet, főpolgármester helyettes beszélt, így a fővárosi önkormányzatnál szeptember végéig mindenképpen zárult 63 milliárd forintról. Ebben a keretben szerepel a ráncít felújítása, több más olyan fejlesztéssel, amelyeket a koronavírus járvány miatt az idén el sem tudnak indítani. Karácsony Gergely, a zárult tételekkel csak nem azonos összegű duzzatával, a hiányzó 20 milliárd forint miatt leállt giga, gigaberuházással a főveresi állat és növényket úgynevezett biodómiával kapcsolatban megjeljezte, lesz felelősségre vonás, folyamatban van a vizsgálat. Később aztán arról is volt szó, más fórumokon hogy ezügyben mit kéne tennie, vagy mihez kéne hozzájárulni a kormányzatnak, de ezt már talán Horvát Csaba mondta. Magyarul benne van a zsákban a láncsid, de nem tudják kivenni, mert az ehhez szükséges források nem állnak rendelkezésre. Mert átcsoportosították a koronavírus hát, járvány hát. miatt. Igen, a láncvid lánc azt egy. Nem tudom, mennyi időnk van. De. Hogy egy személyes kitérőt tehetek el. Próbálok nagyon rövid lenni, hogy én a láncvid ügyben személyesebb. Tudom, ezt elmeséltem. Akkor nem mesélem el. De a láncid nélkül én nem lennék. Úgyhogy én Igen. az életemet köszönhetem a láncidnak. A szép szüzeim közre működtek az építéssel, meg annak köszönhetően találkoztam, hogy egy skót mérnök ide jött Nincs a én sem vagyok. A, a, én, tehát én, én, én a láncidas bejelentés előtt döbbentem állok, a kisambrus után a azt követő telefonom az Lánk Zsolt lesz a Fidesz Városházi frakcióvezetője, aki megkérdezek, hogy itt betartotta-e a Városháza azt az ígéretét, hogy ugye most egy személyben nem a városvezetés dönt, tehát most egy személyben teljhatalommal Karácsony Gergely hoz meg minden döntést, ami a fővárosi közgyűlés hatás tartozik, mert hogy nincs fővárosi közgyűlés. A főpolgármester... Elnézést, fogyott, amikor a, a veszélyhelyzet alatt, megtűnik, akkor ebben is változás lesz? Természetesen. Hát... Gondolom, hogy akkor a köz, fővárosi közgyűlés újra e, e, ülésezik, és e, a jogosítványait e, visszaveszi a főpolgármestertől. most teljes a fővárosban, miközben a kormány és a parlament hetente ülés fővárosban nincs közgyűlés, a főpolgármester egy szemében dönt. És azt ígérte a főpolgármester, hogy ezt fogom megkérdezni a e, e, hogy ez most is így történt, vagy, hogy ugyan nincs közgyűlés, de minden lényeges döntést előtte a frakciókkal leegyeztet. Én én meg vagyok döbbenve ezen a városban. Közpolgármesteri. Ugye tegnap az inforádioban azt mondtad, után, hogy a koronavírus járvány következtében akár még olcsóbb kivitelezéssel is lehet, a kivitelezés is össze lehetne hozni, mondván, hogy itt most a kapacitások másképpen állnak rendelkezésre. Először is a pénz megvan. Tehát a pénzt még Talvos István rakta a főváros költségvetésében, az ott van a pénz, a kormányhez ígért 6 milliárd forint támogatást, Karácsony Gergely azt kérte, hogy ezt a 6 milliárd forintot, ez egy februári történet, használhassa kizárólag a, a, a Lánchíd felújítására, az alagútra ne kelljen ebből a 6 milliárd forintból költenie, Miért elfogadtuk és támogattuk, és bele De azt ezt hadd kérdezzem meg tőled, hogy miközben te nem a városvezetésnek vagy a része, én pedig különösen nem. De te értesz hozzá, én meg talán tudok kérdezni. Az elképzelhetetlen a jellegi helyzetben, hogy a koronavírus járványból adódóan olyan kiadásai voltak a fővárosnak, hogy egy olyan tartalékot képezett, amely tartalékba olyan dolgok is beletartoznak, amelyek egyébként oda koronavírus járvány nélkül nem kerültek volna be. Ez egyetlen egy dolog miatt. Hibázzik, ez pedig az, hogy azt viszont el kéne tudni dönteni, hogy mennyire veszélyes, vagy milyen állagú a lánchid, amiről korábban azt mondták, hogy még gyalogos forgalomra is alkalmatlan. Hát, hát, hát itt van, a, itt van a, a, a, a kutya elás. Hát mi az, azért kérünk sorunk kívüli tájékoztatást. Ugye itt se kaptunk semmilyen információt. A kormány 6 milliárd forintra finanszírozza a lánchid felújítását, és majd mindjárt elmondom, hogy mi hol tartottunk még, ami utoljára a fővárostól érkező információk volt számunkra. Az elmúlt fél évben semmilyen információt nem kaptunk. Tegnap a Facebookon egy interjú keretében volt egy főpolgármesteri bejelentés. Mi ott tartottunk, hogy főpolgármester úr decemberben adott nekünk egy hídfelújítási mérnöki szakvéleményt, amit ő a főpolgármester rendelt el hogy készüljön el egy mérnöki szakvélemény, ennek az volt a címe, hogy a pontosan idézem most én is, a rendkívüli állapot állapotjelentés a széchenyi -Lánc Híd kritikus állapotú elemeiről mérnöki szakvélemény. kelt 2019. december 10-én, rendelte a Városháza Karácsony Gergely főpolgármester, ezt tőle kaptuk meg, és ebben az áll, hogy decemberi idő fogalmazással, hogy a Lánchíd felújítása 6 hónapon, szó szerint idézem, a Lánchíd felújítása 6 hónapon túl nem halasztható, vagyis június 10-én túl nem halasztható, és ne arra, hogy, hogy ilyen mérnöki szövegekkel terhelem, terhelek tégedben, mm, hát ez... de érdemes. A, a, a Városháza mérnöki szakvéleménye így fogalmaz. A Lánchíd mind egészében, mind részeiben nagyon rossz állapotban van. Az acél szerkezeteken a szelvény méretek csökkenése a teherbírás kimerülésére vezetett, vagy vezet záros határidőn belül is egyutolsó mondat, a beavatkozás halasztásával a várható költségeket, dra költségek drasztikusan nőnek, végeredményben pedig a javíthatóság esélye is elvész. És, és ennek megfelelően nyilatkozott interjúban decemberben, januárban főpolgármester úr, azt mondta, hogy a szó szerint mondta azt, hogy a felújítás már nem húzható sokáig, a láncid rekonstrukciója nem halogatható tovább, és akkor ehhez képest nem történik fél évig semmi, majd bejelentik, és azért azért vagyok nehéz helyzetben, mert, mert ugye azt mondod, hogy elképzelhető az a helyzet, hogy igen, de a járvány miatt mindent le kell fújni, de nem azt történik, ha... hogy mindent lefújnak, hanem az történik, hogy más beruhja, be, mert isterjünk arról, hogy más költi a pénzt. És közben pedig nekünk azt mondta, hogy kormány azonnal ad ide, és adjál még többet, és nem tudom én, micsoda, volt a decemberi, Jó. januári mondás, mert mindjárt leszakad a lánt. Legyen, az befe... fe... mérhez, legyen a befejező kérdés, kérdés de... de. A, válasz, a válaszra van... van idő, azt kérdezem, hogy tételezzük fel. Feltéve, de nem meg. Feltéve Feltéve is megengedve, tehát türelem. és megengedve. Igen, is ez tökéletesen értve. Tehát feltéve is megengedve, hogy igaz az, amit mondasz, és közben ez nem jelenti azt, hogy a városvezetés de facto eh, oké, okay, szívesen eh, felelőtlen. Azt kérdezem tőled, hogy ez a... Nem, azt mondtam, hogy fele, nem, épp ellenkező, azt mondtam, hogy nem. Tehát, hogy, hogy, hogy, hogy nem erről van szó. Június 6-át, vagy 9-ét mondtál? 9-én. 9 a június 10-e határidő lejárta előtt, amit az ő mérnökük mondott nekik, fővárosnak, hogy nem halasztható június 10-énél tovább a felújítás. Vajon a lánci téma lesz-e a közfejlesztések tanácsán? Vajon ki hozza be, és hogyha ezt a kormányoldal hozza be, milyen hangsúlyo? Kérdéseink vannak. Tehát azt szeretnénk kérni, és a, a, nagyon kerülem a minősítést, mert mint a városvezetés eljárásának a minősítést, mi elhittük főpolgármester úrnak, amit decemberben mondott nekünk, és a sajtóban is, és januárban, hogy nem tűr halasztást. Azért is hittük el, mert egy általa megrendelt mérnöki szakvélemény szó szerint azt írta, amit, írt, amit az előbb idéztem, tehát, hogy nagy a baj. És utána jött a járványhelyzetre, lehet március óta hiány, hivatkozni. December és március között sem történt. Ebben az ügyben semmi. Pontosabban annyi történt, hogy a Tarlós által megkezdett közbeszerzési pályázatot eredménytelenné nyilvánította, és elvágta a, a, a városházal új vezetése januárban. Ott is meg lehetett volna kísérelni, hogy ezt átfordítom egy tárgyalásos szakaszba, tárgyalok az ajánlattevőkkel, nyilvános árlicitet tartok, megváltoztatom a műszaki tartalmat, hogy optimálisabb, olcsóbb ajánlatok jöjjenek be és ehhez képest most derültékből villámcsapásként ér bennünket. Ha komolyan vesszük a, a fél évvel ezelőtti főpolgármesteri szavakat és a fél évvel ezelőtti városházi mérnöki szakféleményt, akkor derültékből villámcsapásként ér bennünket. És mi csak egy dolgot kérünk, öntsön a városháza tiszta vizet a pohárba, tisztázza ezt a helyzetet, tisztázza azt, hogy a mostani mondás hogyan viszonyul a fél évvel ezelőtti városházi mondásokhoz információt, tájékoztatást kérünk. Elég fontos dolog, tehát hogyha lehet, akkor soron kívül az elmúlt fél évben nem kaptunk semmilyen információt, és akkor ezen információk biztosában pedig egy nyílt párbeszédre készülünk a közfejlesztések tanácsokat. Két kérdés a jövő héten, is ez lesz az időpont? Legyen. Nekem a csütörtök is jó, meg a péntek is jó. Hát ugye a csütörtök esetében az 7.45 lenne, a jövő héten szerintem még jó ez az időpont, aztán minél korábban van, hiszen változni fog majd az embereknek a szokása abból adódóan, hogy megszűnik a... térünk át a korábbi csütörtök időpontra, amikor mondja. Jó, hát akkor az a veszélyhelyzet elmúltával legyen. A kérdés viszont a következő, hogy... Tapasztalható, hogy a közfejlesztések tanácsában a városháza oldaláról megszólalnak olyan hangok, amelyeket én most úgy mondom, hogy számon kérül. Lehet, hogy ez nem egy megfelelő kifejezés, most nem találok rá jobbat, elnézést rossz. Az, amit te egyébként eddig elmondtál a lánchiddal kapcsolatban, az úgy, ahogy egyébként a városháza hangját jellemeztem már korábban említett ügyekben erre is mondhatom a szónak ebben az értelmében kvázi érzelemmentesen hogy ez is számunkérés? Nem annak szánom nem vagyok abban a helyzetben hogy számunkérjem Budapest megválasztott egyáltalán a köszöjeléztések tanácsában bárki közésen. számunk bárkit? Én az együttműködés és a mellérrendelt viszony pártja ami itt láncidügyben az viszont erőteljesen jelen van, kérdéseink vannak, nem értjük a helyzetet, nem értjük a mostani mondást a korábbi ugyanazon személyek a Városháza városvezetés főpolgármester mondásainak a tükrében, nem értjük a mostani mondást az általuk készített mérnöki szakvélemény. Tükrében az nagyon súlyos megállapításokat fogalmazott meg, és tájékoztatást kérünk, tisztelettel és válaszokat várunk a szerintem jogos, érthető kérdéseinkre. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre, állást a jövő héten ugyanebben az időben. Köszönöm szépen és a jövő A is, viszont kívánom szervus. Szervusz, szervusz és hallották, és én most levezetek mert hogy szükségem van rá, hogyha a levezetést önök arra akarják felhasználni, hogy telefonálnak, jól teszik, ha nem telefonálnak, azt is jól teszik. 061-877-0877 61877-0877 hát ennek a hétnek egy jókora része mögöttem, a civil a pályán még előttem, de ha akarnak beszélgetni, akkor talán 9 óra 21-ig a rendelkezésükre állok, az még 16 perc. De ezt csak úgy ajánlom, ha nem veszik igénybe, akkor könnyen lehetséges, hogy miután Petrezselymet árulni nem akarok és valójában kizárólag a feltöltekezésnek lenne a része az önökkel való beszélgetés még mielőtt elalszom akkor lehetséges, hogy 9 óra 12-kor elmegyek, mert hogy az is 12 9 1 2, 9 2, 1, ugye nekem 12 az egyik kedvenc számom. Ez a kéfei Jancsi, minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes, a hallgatók, a nézők, a netezők, már csak az utóbbi kettő, valamint Fiala János 14 éven oliaknak nem felette és csak igen korlátozott mértékben ajánlott műsorra. 2020 május 22-én 9 óra 6 perckor verőfényben és azt mondták, hogy nem lesz olyan nagyon meleg, de nincs hideg, 061877 0877, még néhány percig alapvetően annak függvényében, hogy óhajtanak-e velem társalogni, vagy óhajtják-e hallatni a hangjukat, vagy sem, én elkezdek elrámolni. És elindítom a zárózenét, amely nagyjából eddig fog kitartani. Thank <laughs> you. Én nem tudom, hogy érdeklően Sóska találtam utvaskeresgérős után. Hol? Én Székes is találtam, fejl... de őn hol találtam? Székesfehérváron, a termék megjelentést hallanak. Csak mert ők pár hete, hete ez így keresett, volt, keresett, és, és én is keresett. Töb Többször egyet. voltam Székesfehérváron az elmúlt időben, alapvetően azért, meg Gárdonyban találtam egy éttermet, és ott én fotóalbumot vettem, de nagyon szépen köszönöm a segítséget. 061 hat először Ha egy 877 087 másodszor. 061-877-0877, senki többet? Jó reggelt! Jö, jó reggelt kívánok! Románi megakadt a Ukrajnába utazása, az is volt? Nem, Ukrajna kimaradt. Nem volt már rá ide. Igen, köszönöm, ezt akartam. Igen, csak. jól emlékszik rá. fontos talán. Nem, nem volt az. Jó reggelt kívánok. Jó reggelt. Csak azt szeretném mondani, hogy ez a Fürjes balás alatt, hogy nem nyílik meg a föld a sok hazugságától. De milyen hazugságától? Mondjon egyet. Hát például az, hogy, hogy, hogy ők egyesztetnek mindig Karácsony Elnézős, nem ennek, az, ennek az ellenkezőjét ön honnan tudja? Hát mert Karácsony gerger azt nyilatkozt, Ezek szerint, amit Karácsony Gergely mond, azt elhiszi, amit Fürjes balás mond, azt még nem hiszi. Oké, okay, rendben van, ez kiindulási alapnak jó, de a valóságértelmezéséhez nálam kevés. A BBC is azt mondja, hogy két független forrást megkérdezni, itt pedig egyik se független, és akkor hol van még a kettő? Egyébként ez a telefon nagyjából a gurmai a történet. Tehát egyébként az illetőnek bármit mondhatna Füriás Balázs, ő azzal nem tud mit kezdeni, ő azt hazugságnak találja, a másik oldalét nem, a másik oldal pedig e, Karácsony Gergely minden mondatát találja hazugnak, és Fülyes Balázs mondataira mondják azt, hogy az az igaz, én pedig itt ülök középen, miközben nem vagyok ková, e, egy bölcs kádi, mármint, hogy középen úgy ülök, hogy a kettejük között, tehát nem középen ülök egyébként fizikailag, hanem a kettejük között, és próbálok eleget tenni annak, ami a dolgom. Tehát az előző hallgatóval nem azért bántam el, mert Füriés párti vagyok, hanem azért, mert azzal a kiinduló ponttal, amivel ő rendelkezik, azzal jottányit se lehet előre haladni. Ha valaki az ellenkezőjét mondta volna, abban se lehetne a jotányit előre haladni. Jó reggelt! Jó reggelt, János Borosnyi Udo, vagyok, egy Pomázsony élekkel, és Budapesten, ó, ó, pedagogizálok. Ez a hét, ez kicsit engem, és köszönöm az a részében a, az emberi méltóság részében, és kicsit a, a, ezt egy kicsit tovább is gondoltam. Én mostanában e, úgy érzem, hogy, a, hogy az elempe, el, embertelenzett világomat csak a saját érzéseimet tudom megváltoztatni, és abban tudok egy kicsit e, mássá lenni. E, és ilyenkor, amikor e, embertelenséget látok, mint ahogy a zöldi is volt, e, a, azok az esetek jutnak eszembe, amikor én nem mertem olyan szinten odállni egy olyan dolog mellé, úgy értem, hogy ott kellett volna elni. Igen, de amit de... ön most mond, az untig elegendő. Tehát én azt gondolom, hogy a helyzet nem rosszabb, mint korábban volt, a tükrök mások. Tehát többet és másféleképpen látunk, mint korábban, ezek borzasztó dolgokat tükröznek felénk, de ez egyébként szerintem korábban is így volt, csak nem volt ennyi tükrünk, és aminek voltadnak nem ilyen volt a beállítása. Igen, Tehát az azt gondolom, nem. hogy az emberi természet adott, a se jobb, se rosszabb, az át, te, abban vannak kimozdulások. Egy-egy háború idején, béke idején, de azt gondolom, hogy nagy egészében ugyanazt mutatják. Igen, igen, igen, igen. Akkor csak egyetlen egy, egyetlen egy dolgot... De ez a, nem erodálja azt, amit ön mond. Köszönöm, köszönöm. Egyetlen egy dolgot, ami, ami számomra ön és talán többetnek is fájtótód is lehet. A veszélyhelyzetben miatt egy egy nagyon kellemes meglepetés egy olyan helyen dolgozhattam kisegítőként ahol húsz évesen e, dolgozhattam legutoljára én most már a nyugdíj felé közeledett és hát ebben az öt fős csoportban e, bizony a kisebbség e, volt többségben és e, számomra is hatalmas örömet jelentés ez mindenképp picit csak a saját Mi volt a temékenység? E, ovonőként dolgoztam ügyeleti ügyeleti munkában ötfős, ötfős csoportban, uh -huh. és, és azt megélni, azt megélni, amit én mindig szívesen teszek, hogy ezek a gyerekek csak egy simogatásra mennyire tudnak ellazulni, és mennyire hálásak. Azért, amit ők esetleg nem kaphatnak meg, azt azt gondolom, hogy mindenki híje meg. Én megélhettem, adhattam nekik ajándékot, és, és nagyon, jó, nagyon jó érzés volt. Mindamellett, hogy szükségem volt rá, hogy, hogy nagyon határozott legyek velük, mert ahol kell ott igen, ahol pedig nem ott pedig nyerjem meg őket, és ha megnyertem őket, akkor ők is odafigyelnek rám, amikor én határozott vagyok velük. Köszönöm szépen, hogy Én is köszönöm, viszont tele. Viszont Halás, az előbbi alaki telefonátó óhajt ismételni, mondván, hogy én nem veszek fel párhuzamosan telefonokat, mert az egyik embert nem akarom azzal feszélyezni, hogy közben valaki a sarkában Álban, vagy a hátában áll, hogy a sarkát tapossa. <gül> Viszont előttem már az összes puskaporomat az 1-2-3-mal. 9 óra 16 percon. Gyönyör időnek tűnik odakint lenni. Furcsa így látni a világot két órás alvással, beleértve azt a egész hetet, amit mögöttem tudok, beleértve, hogy holnap még lesz egy írős Nem sajnáltatom magam, nagyon élvezem, csak nem tudom, mekkora a gyártya, ami két, ég, a két végéről ég. Akkor el vagyok engedve. Mondhatom azt, hogy gmail.com Jó reggelt! Jó reggelt! E, azt szeretném megkérdezni, hogy az publikus-e, hogy melyik az az égfelem Hogy lehet léháskodni menni? Ó, hát oh, nem, hát az adáson kívül megmondom nagyon szívesen. Köszönöm. Köszi. Oké. Okay. bárki más? Kifújja az orrom, és akkor megyek. Ijaj. A jövő hét ugyanabban a ritmusban megy, mint ahogy ez a hét szerintem június első hete is ugyanabban a ritmusban megy, de június második hetében már változás lesz, és a műsor utolsó két hetében is változás lesz, úgyhogy most egy meglehetősen tarkarét van még előttünk. dörö.fi alajonos kukac gmail.com Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, hogyha nem a mai, a 2020 május 22-ei műsor volt az utolsó, most 9 óra, 19 perc van, akkor hétfőn, azt mondja az 23-24-25-én, 7 óra után, de még 4-1-8 előtt találkozunk viszont hallásra. Ez még egy külön dolog, hogy életre kell kelteni a rádiót, hogy szóljon.